Sziasztok! Újra itt a Clickplay. Én neurotik vagyok, és itt vannak a többiek, akik pedig... Majkül, sziasztok! És csíges, sziasztok! Uh -huh. És ez már a negyed epizód! Jééé! É, igen, tényleg. Lassan már ingyen játékokat kell osztogatnunk, meg ingyen sört. Tényleg? Meg örök életet. É, igen, örök életet. Akkor jövök én is! <síthat> Na, azt kezdtük műsorodat beszélni, hogy az első a listán, amit így összeszedtünk, az a... Magyica Wizard Wars, hogy júliusban lezárják a szervereket, és ugye többiek mondták, hogy akkor lehet, kipróbálják végre ők is. Ha még tudnak, akkor nem, Én ilyet mondtam. Na, jó, én mondtam nekik, hogy próbálják ki, amíg még tehetik. De úgy, már nem is emlékeztem, hogy ez van. Ez amúgy ingyenes? Ez az ingyenes váltás. Igen, nálam. ez egy free-to-play Magyica PvP valami. Mert ugye egyébként a Magyica az alapból, ez a, a koopra van kihegyezve a játék. Jó, mondjuk egymás is tudjátok szétcseszni, mindenféle varázslatta lesz benne a különpoén. Hogy Vagy... ezt toltátok sokat? Eh, de keveset én játszottam be. Én a Magikával, a Simával játszottam az első egy kicsit. Meg én ezt kipróbáltam egy kicsit, de hát nagyjából ugyanaz, csak tényleg emberek ellen kell játszani. De Annyi. akkor végül is PvP az a rendszer, ami korábban volt, hogy a nem uh -huh. tudom, ASD-re vannak betéve a a varázslatok, és akkor azokat kombinálod, és akkor vagy megölöd a másikat, vagy nem. Hát igen, igen. Nem rossz egyébként, csak nem az a, hogy akkor húna, akkor én most leülök, és akkor egy csomót fog ezzel játszani. Valószínűleg ezért is zárják be a szervereket, hogy nem volt akkora népszerűsége, mint amire számítottak. Pedig ez mondjuk meglepő, mert a magikát meg elég sokan vitték. Az egy annak idején, nem emlékszem, milyen kultjáték lett. Aztán jött a kettő, arról már nem tudok, mind az egyhez emlékszem, ki jött, vagy 20 DLC, meg minden hülyeség. Kú, ahhoz tényleg rengeteg volt. Igen, az nagyon felkapott volt. A igen, kettő, Vietnámos is. Nem... Jó ja, betűféldes, igen. <gül> És akkor gépfegyverrel mentek a varázslók, <gül> az ilyen nagyon elbűvettek. Van egy sajátos humor annak a játéknak. Ja, meg a Vlad, aki nem vámpír. Ja, igen. <gül> is <Rábbis> mindig mondja. <gül> Van benne jó poinak, mert minden. én a demóval játszottam, ahogy a ugye, steam el le lehet tölteni ingyenesen a demót, meg minden. Azt próbáltam ki, de nekem nem tudom olyan túl bonyolultnak tűnt ez az egész. Tehát, hogy nagyon sok a variációs lehetőséged, és hogy nagyon sok minden megöl téged is, és nagyon figyelni kell arra, hogy mit csinálsz, meg mit nem, és ez nekem kicsit olyan bonyolultnak hatott. Még ez lehet, hogy csak az én szegénységi bizonyítványom. Igen, ez a varázsos morták kombat kb. Igen. Tehát, igen. A ja, kongrét, püffelni kell a billentyűket, és néha kijön belőle egy hasznos kombó. Igen. igen és te azt ismételgeted, őket. amíg végig nem játszod a játékot. <laughs> Ja? És ha mákod van, akkor nem a harot vágod oda. De egyébként Igen. nagyon jó ki van találva a harc tehát Például ha vizes vagy, mert lehet benne vizes. És akkor például elektromos varázsatot benyomsz, akkor megrázod magad. Tehát ha harcol. ugyanúgy. Fagyja ugyanúgy, vagy ha vizes vagy, és lefúj valaki ilyen hideg lehellettel, akkor meg ilyen megfagysz, tehát megfagy rajtad a víz. Tehát így jól összalekták ezt az egész. Akkor lehet kombinálni a, a dolgokat. benne. Van benne minden. Meg mint a. Mint a a. Ú, hirtelen akartam, a szellemírtókban tudod, hogy a sugarakat lehet itt is izé összeirinteni, ja, és akkor igen. két sugarat összelősz, akkor így erősebb megy tovább, így egyenesen. Az is például tök vicces. Az, az alapmacsikában csak kóp volt, nem? Az egybe is, mert a kettőbe is. ja ja, ja Tehát kóp. akkor ez volt külön, akkor a PvP vetület. Hát igen. ezt simán belerakadták volna, szerintem eleve a játékba. De, de nem is, is értem, miért nem tették bele, hogyha ez amúgy is ingyenes, Úgy lehet, lehet a kettő már benne van, mert most már van Magic a kettő is, amivel nem játszottam még. De lehet, hogy abban már bele. ez az érdekes, hogy itt nézem itt a hozzászólásokat, elég sokan dicsérik, hogy tök jó meg minden ilyesmi. Nem is értem, hogy akkor jó, hát gondolom azért, mert free to play, aztán már nem játszik fel a kutya se, de itt elég sokan dicsérik, hogy jó pofa játék. Na mindegy. Hát, hogy látszik, hogy dicséribe olyan sokat nem játszottak vele. Még a free to play ez nagyon veszélyes, mert az, hogy rengeteg free-to-play játék jön ki egymás nyakára, és, és nagyon nehéz kitűnni a tömegből. Sokszor. Igen, de most nem, nem nagyon nem nézszem a, ebből a Wizard ban hogy mi volt a, mondom a free-to-play cucc. Azt tudom, hogy ilyen tehát nagyon sok kard, meg ilyen ruhát, mert minden szírszart lehetett benne összeszedni. Ami ugye a, elég jól áll a magikának meg a free-to-play de a fejlődési rendszerre, amire azt mondanám, hogy na, akkor minden nap kell vele játszani, mert most már megnézzétek az összes free-to-play játék ilyen, hogy bemész és farmoz. Igen. Minden nap. Kötelezően. Tehát, hogy... minden igen. hülyesség, persze. Tehát ezzel húzzák be az embereket. Jó, és már csak egy kell lejátszani, hogy meg legyen a challenge, meg mit tudom én... Igen, ahol kapsz 10 goldot, és majd ezer valami nagyon fajat. Hát kb. Ez most az összes ilyen Free To play játék. És Magikában ez lehet, hogy nem volt meg ez a behúzós dolog. Utálom ezeket a, a, a napikveszteket. Te de megcsinálod ez... őket meg mindig. <laughs> és ez a baj, mert ezért utálom, mert megcsinálom. Tehát, hogy most már leszoktam, mert egy... már ilyen helyekre nem jelentkezek be de régen a warframe be meg az ilyenekbe csak azért bejelentkeztem, és játszottam vele napi fél órát, de úgy, hogy már nem volt újdonság, úgy, igazán meg elmúlt a varázs, és csak azért, hogy meglegyen. De aztán leszoktam róla már nem. Ez, ez, ez szerintem a legalja, vagy hát nem tudom. Warframe kitisztult a szervezetedból. Ja, most már nem tudom, egy két-három hónapja nem játszottam vele körülbelül. Majd így fönn van még a gépen, tehát még ki tudja, meg láttam jönnek hozzá frissítések elég komolyak, meg minden, majd lehet valamikor megnézem, de most úgy kimaradt. Ez a baj tényleg, hogyha nagyon sok free-to-play játéka játszol, nem, nem is kell sok, két-három darab, akkor az már elvesz a napodból, hogyha ráérsz és leülsz játszani és úgy állsz neki, hogy jó, most mindent megcsinálok, és utána kezdek el játszani, akkor az legalább két-három óra. És akkor mondjuk mellette Hearthstone-ozol, akkor megcsinálod a napi küldetéseket, az is elvisz még rengeteg időt. A WoW-ban például rengeteg ilyen napi küldet, jó mondjuk az nem free-to-play, de ott is level az időt, úgyhogy ha nem figyelsz oda, hogy milyen játékokkal játszol, elmegy az egész napod és nem csináltál idézőjelben semmit. Tehát mindenki sem -e játszani? Igen. Magyarul, igen. és elment két órát. Az a baj, hogy ez az a, az a fajta játék, amit tehát a környezetben mindenki azt mondja, hogy játszol, de te ott ülsz, és tudod magadon, hogy ezt nem élvezed. Hogy ezt azért csinálod, mert kell. Jó, mondjuk én ilyenkor már szoktam hagyni. Hát igen, egy igen Ilyen, ilyen egy, egy free-to-play játék. Igen. Neked vannak a jó free-to-play játék. Nincs dotázok. Jó, de azt mondjuk élvezzük. Tehát a dot speciál az a játékban, eee, nem azért lép be az, az ember. Hogy lehet élvezünk, Az nem a megfelelő szó. Harcolunk, harcolunk. És amikor sikerül, az jó, nem? A boldogságért harcolunk. A dotában nem azért lépünk be, mert napi quest, meg, meg anya-füle. Ma gyanúsan jól ment amúgy. Na, nyertél? Háromból hármat. Opa, opa. Lehet azért, mert nem voltam itt vele, csak néztelek twitch keresztül, és így nem, nem küldtem a negatív energiát. <gül> ja, nem súlykoltad be, ez egy szar, hát úgyis kikapsz. <gül> ja, meg a sem volt itt, hogy eláruljon, úgyhogy lehet, yeah. hogy ezért ment annyira jól. Ha már MOBA készül egy autós MOBA szersérít grafikával, amit így nem nagyon tud egyikünk sem hol tenni, és hát nem biztos, hogy ez lesz a Michael... Mobája. <gül> hát, mobája. Elég valószínű, hogy nem. Ő is azt mondta rá, hogy... Bár nem, tudom mit mondtál rá pontosan? Hogy ez, ez akkor a marhaság lehet, hogy végén még kisül belőle valami jó. Igen, tehát ez, ez még akár jó is lehet. Tehát én, én az autókat imádom, a szerséged grafikát imádom, a bobákat utálom. Úgyhogy... Na, Vagy háromból lehet, hogy... kettő stimmel. Igen, igen. Bár én, olyan, én nem pont ilyennek képzeltem el, én azt hittem, hogy olyasmi lesz a gameplay, mint mondjuk, hogy a Need for speed a Borderlands-el keresztezed, és az ilyen mobás cucc, és nem lövöldözni kell az autókkal, hanem mondjuk nem tudom ütközni, mint a carmageddon domba, meg területeket foglalni, az például jobban tetszere, mint ez a lövöldözős dolog. Hát az lehet jobban is állni egy ilyennek. Vagy kb. ugyanaz van, hogy mész, lövitek egymást, meg bennek a kripek talán, ha jól láttam a videóban. Ez ugyanaz majdnem, mint a Smile, csak kocsika. Igen. Mert ott is ilyen tps ben mutatja, meg itt is. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez működni. Mert nem is tudom, hogy ez free-to-play lesz, vagy? Hát ez nekem nagyon úgy tűnik. vagyis is van. Bár mondjuk itt Steam-re írják a dolgot, úgyhogy lehet, hogy, hogy pénzért fogják vesztegetni, nem tudom. Bár itt Steam-en nincsen semmi még jó formán a játkról. Pedig azt mondja, hogy ad hozzá a wishlist-hez. Ja, hát ez persze azt akarja. De free to is hozzáadhatsz, hogyha még nem jelent meg, azt hiszem, yeah. nem tudom, nem tudom pontosan. Egyébként a címen valami auto age Stand off. Hát nem Igen. tudom. Fura. De ez egész azért egész elég, elég hosszú, elég hosszú utakon lehet itt szágúdozni benne most így. Törgetem a videót. Hát azért menni kell A pontból B pontba. Ennek amúgy olyasmi grafikája van, mint a... Nem tudom, vágjátok, esetleg régen, mert játszottatok a Drift City nevezetű játékkal? Nem ismerős. Az ilyen autós MMO, és olyan, hogy fejlődni kell az autó, de a versenyeket csinálsz, meg vannak különböző küldetések, és annak volt ilyen Sellsiedet grafikája. Az, nem van, valami az egy nagyon jó játék amúgy, és free-to-play. Nem tudom, még van-e, mert már szerintem pár éven én nem néztem felé, de régen emlékszem, eléggé ráfügtünk haverokkal. Mm -hmm. Ugye, amikor én ki szerintem jöttem... csak kipróbáltam. Amikor kijött a Need for Speed online, akkor az körülbelül 10 verseny után unalomba fulladt, és akkor néztünk valami más autó sem volt, és ez volt a piacon, és tök jó volt. Ez az Auto Age az ősszel fog megjelenni. És ti várjátok ezek alapján, amit itt láttunk? Vagy? Ha ingyenes lesz, kipróbálom. Én annyira nem vagyok bizakodó. Szerintem hieség, a... hogy minden rá akarják húzni a mobát. De mégis Maga ha bármire rá lehet, nem? Tehát ja, szinte ja. minden téma adja magát ahhoz, hogy legyen egy pálya, egymásnak mentek, van valami mob, ami egymást üté, meg tornyokat kell leszedni és kész. Ez szinte mindenhol bele lehet erőszakolni. Tehát még akár Hello kitty is. Hello Kitty-be, vagy barmiba, ja. vagy akármilyen <gül> De <hülyeség. király> lenne. <gül> <gül> Nintendo megcsinálhatná a Mario mobát. Na, például simán lehetne. Veneik egy vít. Nem csak, nem, csak ba, nem csak balról jobbra lehetne menni, hanem, hanem jobbról balra is, és akkor lenne két csapat. Mert mondjuk ez, igazából van már ilyen, vagy ez hasonló, ez az Awesome Notes. Ja igen, igen, igen. Az, az körülbelül, csak nem Márioval. Ez, ez egy ilyen... nevesítetlen karakterekkel van. Igen, de az is jó pufa. Az is azt hiszem először fizetős volt talán, és utána free to play lett, és van hozzá. Ja nem, nem free to play. Most nézem, hogy 10 euró majdnem. DLC-k is vannak hozzá, bőszen, azt hiszem. Igen, dlc rengeteg van. Igen. Először csak azt hiszem, ilyen kozmetikai cuccok voltak hozzá DLC-nek, de aztán később jött, hogy már karaktereket is. Azt hiszem, a hajtam a, a, a is. <gül> Igen. Nem, de uff, basszus. Amúgy nem értem, mennyi DLC-k Ez a legalja, amikor már külön karaktereket tudsz venni, és azt a karaktert csak úgy tudod elérni, hogyha megveszed. Tehát szerintem ez, ez már a gáz rész. De mondjuk ide nem tudom, hogy tettek olyan -e bele olyan rendszert. Mert régebben nem volt, hogy karaktereket tudták kioldani játékbeli pénzért. Vagy van egyáltalán valami hasonló benne, régi játszottam bele. Én nem tudom, ez MOBA, úgyhogy nekem ez teljesen kivonat. De egyébként jó pofa. El lehet velük Hiszek neked láthatlamba, és inkább nem próbálom ki. Na, de akkor szerintem... Autós. Kivégeztük a mobákat, amiket úgy terveztek? Hát még nem teljesen, mert ahogy nézem, még később vár ránk egy hatalmas rész, amit már Réjjön nagyon már. várok. De akkor előtte, ja -ha. Amíg, amíg még vannak pillanataim, addig kihasználom. Nem tudom, ki volt az, de valaki így összeírt egy csomó FPS-t. Én valamit, voltam. Én másosodtam. Látom, a csoportosítva is van. Nagyon korrektek vagyunk ma. Hát de egymás után négyet tettem, hát mondom, basszus, ez hogy néz ki? Hát emeljen már ki külön-külön mindegyik FPS, nézzük meg itt külön-külön a dolgokat. Bátorkodtam belekontárkodni egy kicsit, hogy jobban nézen Vezest fel, kérlek. Tovább, most ez egy ilyen FPS külön kiadás lesz egy kicsit a podcastem belül. FPS extravaganza. <gül> ez nagyon jó volt, Sik, ez ezt majd Akkor most ezt, ezt, ezt vegyük fel, és majd mindig bejátsszuk, hogyha lesz egy ilyen rész. Igen. Meg hangnak csengőhangnak le lehet majd Igen. <gül> Na, a úgy. Play Store-ból. <gül> <gül> Amúgy mint a kiderült még egyet beírhattam volna a Betlfiet, de mindegy arról még ennyit se tudunk, mint ezekről. Az első FPS, amit ide felírtam, az a John Romero visszatérő játéka lesz a Black Room, ami mondjuk időközben megállt a fejlesztésben, mert hogy nyilatkozta a csávó, hogy először egy demót akarnak letenni, mert most gyűjtés van, ez a nagyon divatos cuccpénzt kunyerálnak a játékra. Kickstarteren en megy. Igen. De hogy nem nagyon tudnak mit mutatni, csak egy-két videót, megkonceptáltak, meg ilyesmit, hogy akkor inkább megállnak leállítják ezt az egészet, ami befolyt, azt köszönik szépen, majd folytatják, és csinálnak egy demót, amivel meg tudják mutatni, hogy ők, ők végül is mire gondoltak, hogyan tervezték ezt az egész dolgot. Nagyon sokan várják már Joe Romero visszatérő játékát, mert utolsó játék, azt hiszem az a Dai Katana volt annak idején, ami akkor átbukott, mint a ház. Amikor kiválta a animészet. azt, nagyon az be, az, hogy az mekkora királyság lesz igen. meg, hogy ő milyen zseniális játékot fog összerakni. Az a baj, hogy az egy zseniális játék volt egy olyan korban, amikor még azokat, amiket ő akart megcsinálni, nem lehetett. Tehát ez az időutazós, minden-mindennel összefüggős, akciós, fejlődős cuc, ez, ez tehát a 2000-es években ezt, ezt nem lehetett megcsinálni. Jó, én úgy tudom, meg, a ennek játékban... a korát egy Igen. picit. Én úgy tudom, hogy a játéknak nem ez volt a fő baj, hanem az, hogy konkrétan játszatlan volt az irányítás, meg mindent. Tehát, hogy eleve volt. Jó, ja, hát ez jelent. Jelent. az még csak rájött az, hogy ahhoz képest ronda volt, meg nem is működött ugye a játékmenet, meg minden. Ronda játszhatatlan is 20 az egész. Igen, igen. De lehet, hogyha mondjuk most nekiállna a több pénzzel ugyanazt, akkor lehet, hogy jobban meg tudnál csinálni. Na most ezt sose fogjuk megtudni. Úgyhogy. Egyébként én néztem ennek a Kickstarter projektnek az oldalát, és ilyen nagyon vicces videókat azért raktak össze. De nem azt látjátok, akkor van egy ilyen jelenet, most nem akarom elszpoilerezni a Star Wars végét, aki látta, az látta. Aki nem, az nem. De hogy ennek a Star wars a végét megcsinálták. Ja, igen. Igen, azt láttam én is. <gül> Úgyhogy milyen billentyűzetet nyújtod az emberre? Igen. <gül> Hú, az, az, ott azért fogtam a fejem. Hát jó, hát... Te jó ég. hangulatot csinálnak, de még nem tudni, milyen igen. játékot szeretnének igen. csinálni. Hát ugye még gondolom... se tudják. Igen, de gondolom ez a dúmos kvékes vonal lesz. Ahogy néztem, lesz, hát benne, igen, lesz benne egy játékos, de hogy inkább a múltira lesz kihegyezve, és ez a régi típusú, régi stílusú dolog lesz. Mondjuk kicsit érdekes, hogy pont most fog jönni a Doom, és akkor hirtelen most állt elő is. Bár mondjuk az ID-nál már nincsen kermek sem, meg a többiek sem, akik annak idején elkezdték. Úgyhogy én, én kíváncsi vagyok. Ne nekem ez a koncepció érdekesnek tűnik, hogy... Valami olyasmit akarnak csinálni, hogy van egy ilyen ügynek, aki ilyen virtuális valóságok közt utazgat, és a virtuális valóságokban tényleg van mindenféle, tehát mit tudom én, kalóz, vadnyugat, skifi, Igen. hát hogy szerintem túl nagyot akarnak markolni. És ezt így megcsinálni normálisan egy játékba. Viszont... Hát... Ez azért jó, mert ez, azt, ez a storyt beültethetett bármibe, amit mondtál, és ez, ez változatossá fogja tenni a játékot. Tehát rengeteg olyan játéka játszottam én mostanában, hogy elkezdem tolni, és, és a második, harmadik pálya után kifullad, mert mindig ugyanazt látod, ugyanúgy, ugyanott. És így, meg hogyha ide-oda ugrász, akkor az valóban jobban felkelti figyelmedet, szerintem legalábbis. Hát ha jól össze akkor ez lehet egy változatos cuc, de persze hát, nem tudom. Ha mondjuk ezt úgy megoldani, hogy minden ugyanazt kell csinálni, csak itt kalózos a skin, amot meg itt én science fiction. Ott azért úgy. Attól félek a Romero már égette meg magát egyszer, kétszer, úgyhogy Igen. lehet, hogy nem, nem a, Annyira meg. sok mindent ki lehet ebből hozni, hogy a végén még az is lehet, hogy a sok lehetőség közül így pufa a földre. Igen. Meg, meg az sem túl jó, hogy azt mondják, hogy akkor most mi ezt egy kicsit jegeljük, meg összerakunk valami demót, bár rögtön így kellett volna kezdeni, nem is értem, tehát hogy összeraknak Igen. valami demót, és akkor azt mondják, hogy srácok, ez van, és mi ebből ezt szeretnénk csinálni. És akkor lehet, hogy folyt volna be a pénz, mint a húzat. Mert így, hogy én vagyok a Roméla, hagyjunk egy gyűjtést, vagy Én ez vagyok ez a Roméla, adjatok ide pénzt. Igen, Emlékeztek, éve, nem milyen nem jó sem. volt az utolsó játékom is tíz éve? Igen, <gül> bukott. Amúgy hát én erre nem, én én nem is, is emlékszem, hogy volt ilyen, hogy félbe hagytak egy gyűjtést. azért. Nem azért, mert hogy sikeres vagy sikertelen, hanem azért, mert hogy még csinálnak valamit, és majd úgy jönnek. Tehát én erre nem is emlékszem. Én sem. Még nem de szólt -e? nekik senki az elején, hogy te figyeljetek, ez meg de azért valamit kéne mutatni is. vagy, Legendák, nem lehet nem yeah, kell, semmit. Megléphettek volna mondjuk akár egy olyat, hogy mit tudom én, elérünk x összeget, és akkor adunk ki egy demót, vagy valami. Igen, ezt, ezt például csinálhattak volna. Az minden. is sokkal jobban nézett volna ki, mint ez, hogy... Jó, de a demót azt meg egy... kell csinálniuk, szerintem az még a kanyarba sincs. Azért álltak így le. Most érted, akkor, akkor tegyék magasra amit. a lécet, amit soká ugranak meg. Tényleg, most... Ilyenkor a, a pénzzel mi van, amiben folytatik? Szerintem az őké. Hát de nem csináltak semmit. Ezt Jegelték a projektet. Igen, de innen fognak folytatni, tehát szerintem, hogyha elkezdik újra gyűjtést, akkor már ez, ez a pénz meg lesz és ami idő lement, azt levonják, és úgy fogják folytatni, szerintem. Hát. Nem tudom, mert ilyenre még nem volt példa, tehát fogalmam nincsen úgy pontos, hogy ez hogy fog működni, de szerintem valami esmi. Hát vagy az, hogy visszaadják a pénzt, vagy az, hogy innen folytatják. De itt a pénzáramlásra hát számít. <laughs> ja, hát hogy... jegeljük pénzt nem kaptok vissza nem vissza Sziasztok, majd jövünk! Ja, igen. <gül> azért ez kicsit. Lehet, hogy tényleg az lesz, amit Csígez mondta, hogy nem adják vissza a pénzt, megjegyzik, hogy ki mennyit adott, és akkor, hogy nem tudom, ugye úgy szokott lenni ennek, hogyha 20 eurót adsz, vagy 40, akkor már részvehetsz a B-tában, meg ilyenek, és szerintem ezeket mindenkinél egyénileg megjegyzik. Uh -huh. Hát, ez hogy ez igen a korrekt, mit? ha egyáltalán elkészül valamikor. Oh, ha egyszer, igen. Hát itt örülnék neki. Hogy... Hát majd ránézünk, mert igazából kíváncsiak vagyunk, ezt yeah. mondhatjuk így. Ja, jaj, jaj. Viszont a következő cím az FPS Extravaganza részlegben. ezt nem kértem? Majd legközelebb. Na mindegy. Az a Shadow Warrior 2. Én az egyet játszottatok az újjal. Nem, én nem próbáltam. Én játszottam egy kicsit, de így, hát nem volt rossz igazából, csak vannak olyan részek benne, ahogy eltévedtem. <laughs> Ugye nem, nem, nem. A, nem a, de ez jó, nem lineáris, meg tudok sok lehet fedezni. Az a baj, hogy pont az a rész ahol eltévedtem, az még uralmas is volt, hogyha azt mondom, akkor kicsit lerakom. Én imádtam, tehát én nagyon sokat toltam vele, nem toltam ki teljesen. Valami nádasba tévedtem, és azt mondom, hogy na jó, ott nem tudom, hol kell menni, kész, nem érdekel. sok felfedezni való van amúgy a nádasban, úgyhogy ott mindenféle lagimikusok vannak. Nem, ilyen plusz xp, meg ilyes Nyulakat már láttam, úgyhogy... Ja, igen, a nyulak azok tudnak. Azok elég, elég van. Na, és jön a második rész, ami szerintem mindenben feljebb veszi egy kicsit a fokozatot, mert elméletileg kicsit ilyen nyitott a pályák lesznek, ahol küldetésekkel fog ugrálni ide-oda az ember, de lesz minimap, neo, úgyhogy mutatja Na. majd, hogy hova kell menned, vagy ilyesmi. Ez jó. Nem fogsz eltévedni talán a nádasban. Amúgy... Én nem bánnám, ha nem tennének bele nádast. Igen. Na, biztos most egy környék. mert ez ilyen kínai. Csúci japán, úgyhogy tuti lesz. És még véresebb, mint az előző, pedig az előző is véres volt, és akkora bedes az egész, hogy ez hihetetlen. Én imádom ezeket a ilyen gyúknuk emszerű valamiket, ezek ak akkora menőségek. Öröm velük játszani komolyan. Egyébként vicces. Meg elég érdekes az a harc, hogy a java részében inkább kaszabolni kell, mint lőni. Igen. Te lőhetsz kar megy rá, persze lőhetsz is. Csak, csak inkább a kard, igen. Csak, csak a kard az sokkal hatásosabb. Meg, meg fejlődési rendszer az egybe is volt, de ebbe ugye még mélyebb lesz, meg minden, úgyhogy menő lesz ez. Hát ez is gondolom, ilyen cső lesz Labirintusokkal teletében, mint az első rész. Hát csak agyig Nem gond... tudom, mennyit fognak hozzáadni. Szerintem amúgy úgy lesz megcsinálva, mint mondjuk az új Tomb Raider, hogy vannak ilyen nagyobb, nyitottabb területek, és egy-egy nyitottabb területen van három-négy küldetés, és aztán továbbmész a következőhöz. Tehát, hogy ilyen. Ilyen mini millió penved? Igen, igen. Tehát, hogy ilyen, ilyen pár misszió erejéig mindig egy helyen maradsz, de utána lecserélődik a hely. És utána ott meg lesz pár misszió, egy-két mellék küldetés, gyűjtögetni valószínűleg és megint előremész. De mondjuk lehet, hogy vissza is majd nem tudom. Pontosan. De nagyon menő. Ja, és kóp is lesz benne. Na, az mondjuk érdekes. Ízegetem most amúgy itt az egynek a Steam adatlapját. Jónak tűnik, csak drága. Ja. Ha, ha lenne benne múlt is, akkor lehetne az a szlogán, hogy darabolt föl barátaidat. Igen. <gül> igen. Vagyom, ilyes. Mondjuk most ez a Devolver Devolverhumbőben benne van amúgy, hogyha valaki 5 dollárért meg akarná venni. A, az első rész. Az első résznek a Special edition Azt hiszem ez az. Igen. Igen. Összes kiegészítővel mindennel, akkor az elég jó vásár. Jóféle. Na, de a japánokról erről ennyit, mert ez is majd valamikor, és szerintem mehetünk tovább a következőhöz, ami, ami egy kicsit nagyobb lélegzetvételű, vagy hát szerintem legalábbis ez az egyik legérdekesebb itt a négy közül, amit felírtam. Most a Call Igen. beszélsz? Igen. <gül> Jó csak. Komolyan! Furán vezetted fel. Tehát, ez le, az kérdez ez Van, amit gúnyolódik a Miki már megint. Nem, ez most tényleg érdekel nem az, hogy jön az új kód, mert azt leszarom. Hát ez ki a francot érdeke, ugyanaz lesz, mint a tavalyi. Viszont az, hogy mellé adják a Modern Warfare Remastered Edition-t. Tehát a négynek a felújított változatát. De ez mennyire hivatalos, mert ütöm ez ilyen pletyka, ez szinte, mert pletyka hogy kikerült szintem. Kikerült egy kép, ahol kijött az új kódnak, ami amúgy Infinite Warfare, vagy valami ilyesmi lesz a címe. Igen. Igen. És ott volt mellette, hogy adják hozzá Modern Warfare Remastered-et. Igen, a Legacy edition -höz. Ez szerintem 90 a jövő hét keddel lesz a, a bemutató a játékról, és ez, tehát ez, ez azért menő, mert egy, a 4 volt talán, ugye ez a kod 4-ről van szó, azt fogják kiadni elméletben PS4-re és Xbox-várra, de PC-ről még nincsen hír, de elég nagy hülyeség lenne szerintem, ha nem adnák ki PC-re, a konzolokra meg kiadják. És szerintem az ebben a legdurvább, hogy, hogy a kod 4 volt talán eddig a legjobb kód, és rájöttek, hogy ők se tudnak jobbat csinálni, úgyhogy inkább kiadjuk felújítva. De azért teszünk mellé egy másik kodot, hogy lássák, hogy azért igyekszünk. Ja, én nagyon kíváncsi hogy külön meg lehetne majd venni, vagy hogy lesz ez. Szerintem idővel. Ugye upgrade-elni, vagy miatt? biztos, vagy biztos hogy meg lehet majd később. Szerintem ez olyan lesz ilyen idő, időleges exkluzivitás, hogy megveszed a játékot, megkapod ezt azzal a csomaggal, és mondjuk fél év, egy év múlva meg megveszed külön. De mondjuk az Activision az kísérletezget így, tehát hogy most volt ez a legutóbbi koddal, hogy meg lehetett venni külön a multit, ilyen nagyon nyomott táron. Hát de az egy marhaság. Figyelj, akit, akit nem érdekel a órás hat a, kampány, a kampány, a kampány hatórás kampány, csak multizni akarnak, annak, szerintem tök jó volt. De miért nem csinálják azt, hogy mondjuk nem hatórás kampány tesznek bele, hanem tizenkettőt, és akkor érdekelni fogja a Singlet a játékost, és akkor megveszik az egészet, nem pedig darabokban. Ha ahhoz dolgozni kell. Ja, te, ja, hülye vagyok, tényleg. De nem, mert nem, itt a 6 a hatórásra érdekel, az a tizenkettesre fog meg. Mész, lősz, kb. ennyi. Már mondjuk, ami, ami jó ezekben, tehát most legutóbbiban is, hogy végre Tony is teljesen jó. Ez mondjuk tényleg jó. Ráadásul PC-n osztott képernyőbe, amit én tényleg, amikor megjelent, csak itt pislogtam, hogy micsoda a PC-n valaki... képernyő. Most komolyan valaki játszik amúgy PC-n osztott képernyőben? Hát én látok, ki fogom próbálni, lesz, akivel tudom együtt tolni. Két kontrollert rányomunk a PC-re, aztán lehet tenni, aztán írtadja. Ha egy FPS-t PC-n, hát ez isten káromlás. Nem az a lényeg, hanem hogy Te Tudtok egy gépen ketten játszani, az mekkora buli. Hát igaz, az egy két. Hogy... <gül> nem hangzik annak. <gül> Mert, Igen, hát a konzolon is ezt nyomják, ott működik, ugyanez. Hát Annyi, a hogy a sen, senki, senki nem nyomja. Hát PC-n is be lehet kapcsolni. Ja, be lehet kapcsolni. Hát, hogyha a kontrollerrel játszod, a akkor, akkor van. Jó, ja, hát ez ezt tudtam. Ezt nem tudtam. valószínűleg nincs engedélyezve. Bár hát ott, nem is ott is biztos, néztem, hogy nincsen. Ott ott biztos. nem jutna. Egy Egyáltalán lehet... miért venni a multizni kontrollerrel egy kódban? Tehát, hogy... Én nekem Már annyira jó, hogy a... kontrollerrel. Lehet, van az az múgy, úgy, hogy valaki a GTA 5-öt online kontrollerrel játsza, és akkor a neve mellett ott van egy kontroller. Nem egy, egy az, egér. Autós, az autós részeket ott, mert ugye a GTA ben van olyan, amikor csak versenyezni kell, azt hogy jobb kontrollerrel nyomatni. Jó, de például TDM-et? Hát azt nem. <gül> Szétaláznak. Hát annyira nem. Bár ha valaki ahhoz szokott hozzá, mondjuk nem tudom. Hát nem. A, nem tudsz hozzászokni annyira egy kontrollerhez, hogy, a, hogy az egérrel szemben előnyöd legyen, én szerintem. Hát aki nagyon béne játszik egérrel, és te nagyon jó vagy kontroller, akkor talán egálba vagytok. <gül> hát de mondjuk így. de nem lehet így hozzáni egy hát online-messége, nem, nem nem nem az ellenfél, az tuti szar lesz. <gül> így van, így nem így működik. Aki, ha nem kapcsolja be a monitort, akkor lehet, hogy megvered kontrollerrel. Így van. A TPS meg FPS, az nem jó. Kont ja. hat, egy hát, hogy kontrolleröseket nem lehet összeereszteni a Tényleg jó, de aztán kell. ennyi. Ja. Hát hát mondom, ez, ez úgy tényleg, ez a ez egy kodot két kontroller úgy jó, hogy nyomják ketten kontrollerrel vagytok. És hogy nem egymás Mondjuk ellen, nem egymással. Egy egymással, szóval más de lehet nyomni egymás ellen is, vagy a Zombisat kóba, vagy a Storyt kóba, vagy a sztorit zombis kiegészítéssel kóba. Már is beletettek. Mennyi lehetőség van itt a kódba tartalom? Azért van, van a hát kódba életlen. tartalom. Mondjuk a azzal sose volt baj. Amit a, a múlt is részével. Bárhogy ebbe az, az meg... ebbe az infinite warfarebe mit tesznek bele, már nem tudom. Hát eddig ugye csak teaser még be sem mutatkoztak, de biztos lesznek nem. benne intelligens úgy halak. Meg, úgy, meg, úgy tudom, hogy, ször... hogy héten, héten lesz már. Milyen kedden. Meg ugye valamikor a héten jön a Betülföld is talán, és akkor derül ki, hogy jövőbeni lesz, vagy, vagy múlt. De most Igen. megint elkezdték pletykálni, hogy első világháborús lesz. Hmm. Nem tudom. Ugye ezt már mi is beszéltük, meg olvastam is cikkeket róla, hogy ezt nem léphetik meg, mert pont az lenne benne, amire minden ember panaszkodik, hogy ha szar egy múlti, hogy kevés benne a fegyver, meg nem lehet benne semmit kb. csinálni. És hogyha azt csinálnák meg, hogy mondjuk az első világháborútól napjainkig a nagyobb háborúkat lejátszanánk egy három-négy misszióban. Vagy ilyen visszaidő vissza utazol szuperfegyerekkel. Azt meg azt, úgy hülyeség lenne. De például az, hogy le, lehet volna az első világháborútól mondjuk a, a meddig nem tudom. Mondjuk most. Uh -huh. a, mondjuk az azt én is a... elképzelhetőnek tartottam, tehát, hogy tartom, tehát erre én is gondoltam, hogy pár misszióba beleteszik, és akkor ott csak azzal a fegyverrel lehet menni, meg a multiba is esetleg tesznek egy olyan ilyen DLC mértékű kis valamit, hogy akkor ott ezekkel lehet csapatni. Azt yeah. az Arra lehet, hogy ráurálnának pára. Úgyhogy, hú, de jó. És akkor hogyha... ha azt megunták, akkor meg mennek tovább. Hogyha Battlefield jövőben lesz meg, hogyha most ebbe a kódba is lesznek azok az űrös részek, amiről beszéltek, hát az szerintem a legalja. Legalábbis nekem. A kódban így is volt egy csomó űrös rész. Az is a legalja volt eddig. Hát, a... hát jó, mondjuk nem volt a nagy szem, de bár azt hiszem, hogy csak single-ben, tehát múltiban nem voltak ezek a... Majd most lesz ott is, valamik. ha nem tudnak mit kitalálni, úgyhogy. Mondjuk ha, ha nem ugyanazt adják ki még egyszer, mint eddig, az nekünk már csak jó, nem? Tovább akkor rossz lesz. <gül> <gül> <gül> Na, az volt csíges, is. olyan naív vagy, hogy <gül> szeretnék olyan naív lenni, mint te a kódhoz kapcsolódóan. Nem csak a jót keresem mindenben. Ja, igen. Hogy azért akkorát, akkorát nem változtathatnak, mert akkor meg azok mondják azt, akik szeretik a kódot, hogy hát ez nem is kód, minek hívjuk kodnak. Ja mondjuk ez tényleg veszélyes, mert ha mindig ugyanazt kiadják, akkor van egy fix tábor, aki utálja. Hogyha változtatnának, ők lehet, hogy szeretnék, viszont az alapkódosok meg utálnák, szóval. Igen, tehát az majd... akkor adjanak ki egy Ilyen másik FPS-t, másik FPS-t adjanak ki más néven. Azt hittem azt mondod, hogy adjanak ki minden évben két kódot, mert de az nekünk az jó az nem, Azt nem szeretnék. Egy azt régi, meg egy Hármat, hármat. Hát, né, most ezt fogják csinálni, ha megnézed. Tehát itt van a remasterd, meg egy új. Ja, úgy És akkor ja. jövőre majd jövőre És hogy örülsz neki, látod? Téged megvettek kilóra. Ne, én amúgy a kódnégyet, én szerettem. Vagy hát engem nem megvettek kilóra, én ezekkel nem fogok játszani úgy nagyon szerintem, csak inkább röhelyes az egész, hogy oké, okay, elismerjük, az újkodok szarok, mint a bűn, de rész itt van a régi felújítva, ami tök menő. Mondjuk, ha megcsinálják olyanra, mint az újakat, tehát, hogy ugyanazok a pályák lesznek, mint a régibe, stb. stb. meg ugyanaz a mechanika, mint az újakba. Elképzelhető, sőt. Tehát ilyen én fegyver, festés, meg ilyen hülyeség biztos lesznek benne. B biztos, hogy lesznek benne, persze. De én már előre látom, hogy 1080p-ben 60fps-en fog futni konzolokon. A valószínű. Én már előre látom. És amúgy ezt megcsinálta. Én, én láttam is éve. egyébként screenshotot, hogy azt hiszem PS4, és oda volt írva, hogy valami 40fps, vagy hogy futott. Ó, uh, hát ez Lehet, hogy ez csak valami ami poénkép volt, és nem, nem hivatalos, nem. hanem valaki... Nem, tehát valaki oda photoshop igen, a poén kedvéért, tudod, hogy a nem tudom hány éves kód nem fut a PS4-en normálisan. Mert szerintem vicces. Viszont ezt a felújításos dolgot az... ezt minden évben játszhatnak, nem? Tehát a következőben jön az új kód, és akkor jön mellé a World volt, utána jön még egy, utána jön a Black Ops 1, és akkor mindig így felújítják. Az ugyanazokat a kodokat megint kijötják újra. és minden év újra. évben két kód. Juhuu! Uh, te jó ég. Hol lehet előrendelni? Jó, mondjuk, ha ingyen adnák az alapverzióhoz, azt mondanám, hogy az egész jó deal. Hát, itt ezt nem így adják. Hát ez a baj. De úgy sokan már azt mondják, hogy lehet, hogy a kód 2 lesz a következő, amit felújítanak. Mert az, a, a, az még egy nagyon kultikus rész, ugye, kód 4 mellett. Ez a felújítás már, Mondjuk pont, pont most jelent meg nemrég egy játék, amit felújítottak, nem tudom, hogy ide. Mondjuk nem az FPS részlegbe passzol bele. Nem FPS? Lehet, lehet, lehet, majd utána beszélek róla, mert ezzel én játszottam. Jó van. Majd majd elmondom, hogy mi az. Majd akkor egy jó. Még beszartam. a végét, aztán akkor utána lesztetj ja, rá. rá, rá érünk, nem sietünk sehol. az utolsó rész, ugye, hát a kodot kitárgyaltuk, gondolom, akkor hát mindannyian nagyon várjuk, előrendeljük, meg tök jó Én szóval már elő is a... rendeltem. Én is most kattintok ebben a szent minutumban. Jó, ne higgyétek el. Ja. Na úgyhogy az utolsó rész pedig a Doom, aminek bemutatkozott az egyszemélyes kampánya, egy elég terjedelmes stream kereteim belül, és én néztem, és ez a játék engem most vett meg. Tehát, hogy ennyi kioldható challenge, meg fejlődés, meg tuningolási lehetőség a kampányban, ami egy hatalmas nagy nyitott tér, ahol missziók vannak, és, hát és, imádom, tehát amiben vannak challenge-ek, én azokat a játékokat már imádom, úgyhogy ez tök jó lesz. Nekem azt tetszett benne, hogy nagyon hasonlít tényleg a régire. Igen. Tehát, tényleg olyan, hogy olyasmi karakterek vannak benne, a pályafelépítés is, valami hasonló, meg maga a játékban is, is, hogy mész, igen. az embert, lövöd bele az olmot, meg a, mit a rézeske sugár nyalábot, meg minden szart, és akkor ezt csak így megfekszik. Tényleg olyan, mint a régi. És amúgy nekem azt tetszik, hogy úgy régi, hogy közben modern. Tehát, hogy rengeteg új dolgot, ezt a fejlődési rendszert, meg, meg, meg jobb fegyverek, ezek a challenges dolgok, meg minden, amit ki tudsz nyitni, meg összetudsz szedni a pályán, azt úgy tették bele, hogy közben a játéknak a régi eszenciája megmaradt. És én... Igen? Mondj csak. Én, én, én annyit akarok, azért, arra leszek kíváncsi, hogy a, hát ez a fiatalabb generáció, hogy úgy mondjam, mennyire fogja megvenni ezt az old school vonalat? Ez jó kérdés, mennyi lesznek rávevők? Hát igen, szerintem... mert a legutóbbi, legutóbbi Doom is elég régi már. Hát igen. De szerintem szerintem behúzzák, mert, mert ez úgy lett old school, mondom, hogy közben modern is. Tehát modernnek érzed a játékot, miközben ránézel és előtörnek az emlékek. Úgy, hogy én nem is vagyok nagy doom Tehát én az egyet, a kettőt azt talán kijátszottam, a hárommal játszottam egy kicsit, de az nekem annyira nem is jött be. Tetszett ez a horror vonal, de valahogy a három az nem. Tehát ugye a zseblámpát külön kézbe fogod, mert ne és kegyetek már. És, és ez valógyan mégis előhozza belőlem az ilyen régi élményeket, és tök jól néz ki. Tök jól futott, Úgyhogy. mondjuk azt máig nem értem, hogy miért konzolon kell fps bemutatni, de mindegy. Attól függetlenül tök menő kis játéknak tűnik. Nem tudom, ami nekem egy kicsit fura benne, hogy oké, okay, hogy old meg minden, de hogy nincs újratöltés, és csípőből tüzelsz minden fegyverrel. Hát ez így. Ez az utóbbi még oké, okay, de az újratöltés, azt én annyira megszoktam az összes játékban, hogy már. Itt fura lesz, hogy itt nem kell nyomkodni. Hát de hát csak is, kell feküdni a tűzgombra, igen. és akkor ratatatatata. Hát, hát de végig is a kvékekbe is ez volt, meg a régi Unreal is. Megszerintem a ja. is ez van. Mert az hát azzal nem játszolta. Az hát viszont ami, ami külön tetszett és amúgy szerintem ez kamu, hogy a, állítólag a fejlesztők lenyilatkozták, hogy az Ultimate Nightmare fokozaton ami a legnehezebb, azon még ők se tudják kiátszani a játékhoz. tehát ez, ez, ez tök pohé mondjuk érted minden... attól, hogy ő csinálja nem biztos hogy jó benne Á, de nem az simán az, hogy lehet, hogy lesz benne. majd olyan, aki nyomja? Még van ott 60 tesztelő, és mondjuk egy-kettő tényleg ezzel foglalkozik nap mint nap, és egy se tudja kijátszani, Tehát úgy kiadnak játékot, hogy a legnehezebb fokozaton nem tudják végig tesztelni. Azt, azt el nem akarom hinni. Szerintem teljesen korrekt? Máint most melyik korrekt? Azt hát, hiszem, de nem, kell nekik, nem kell nekik tudni végig játszani. Hát pont az a lényeg benne, hogy útron mert hiper nem tudom micsoda. Hát de majd, akkor most ennyi. Majd lesz valaki, aki erre rácuppan, és akkor ő végig fogja. Van tudani. egy pája. ahol nincs töltény egy töltényed van, és 60 főgonosz. És ezt kiadják, akkor te ezt élvezed? Ja, várj, ezt nem. nem. Tehát, ha én ha sem rá... Tehát ha úgy... nehézségi szinten. Hát én sem. De ha mondjuk vagy... úgy nehéz, hogy nehéz, de azért van rá valami kis esély, hogy így végig tudod nyomni. Tehát nem úgy, hogy egy fegyver meg 80 főgonosz, és akkor nem tud őket megölni, mert bemész és egyből meghaz. Bicsára az tank azt ellen. Igen. De mondjuk lehet, hogy azért lesz nehéz, benni, nem lesz benni quick save. Nem gondolom, ja, hogy rendszer lesz a konzolok igen. miatt. Ilyen ruglike. Igen, és, és mondjuk, ezért lesz nehezebb. Nem tudom, néztétek jött, -e ki, jött ki most nemrég, valahol láttam egy cikket, hogy van egy ilyen, hogy Doom roguelike. Van ilyen. Az megvan nektek? Most hallom először. Én is. Keresetek rá a google és szerintem ott lesz az első találat. Igen. És ez valami... Valami frícuc? A szemtetelet töltényés hát én nem próbáltam, csak olvastam róla, de ez pont az, amit mondtál, hogy DOOM, RUGLAYK -like verzióban. Ja, mi kicsit, és, és akkor a végén, ha meghalsz, akkor meg vagy halva. Nem, nem Initial vagyok. Release Date 2002. szeptember 8. Ó. Akkor az nem most volt. Hát nem. Friss. <laughs> de én, én mostanább olvastam róla. Lehet, hogy azért, mert jön a DOOM, és akkor jelölnek. Ja, biztos elő. ezeket a, a dolgokat. De. Szóval érdekes, hogy ilyen is van. Okay, én várom a Doomot. Jó lesz a single is, a multi is, jó lesz annak ellenére, hogy mindenki tapétába lesz öltözve lillában. Jó lesz az. <gül> Nem tudom, néztétek egy hogy jött ki olyan videó is, ahol így a falból nyílt egy ilyen ajtó, és ott bementél, és ott a régi Doomnak a ja, pályája igen. volt megszerkesztve, meg a földön lévő felvehető cuccok is ez a... Az kétdimenziós képként lebegtek ott, igen, <laughs> mint, a, igen. mint a régi Dumba. Jó, úgysem. Ez is úgy hát, érdekes tűnik. A, mint a Wolfenstein. Mint a Wolfenstein igen, igen, igen, igen, igen, igen. ez jó pofa. Vicces. Látszik, hogy igyekeznek. Ízterek. Hát meg azért így igyekeznek. Hát azért csak nem egy olyan név, amit így így. Ragyjuk ki, azt majd lesz valami azért. Igen. Na, szóval vannak elvárások. Tényleg? Attól félek, hogy ez a játék, akár akármilyen jó lesz, hogy, hogy ez bukni fog, attól félek. Nem nem, ahogy... nem, én, én csak ezt nem tudom, hogy a, a fiatalok mennyire fogják bekajálni ezt, ami, amire mi nosztalgiával gondolunk vissza, meg, meg így megszépített dolgok így eszünkbe jutnak róla, és akkor jaj, a bezzeg a mi időnkben, milyen jó volt, neki meg ez, mi az a szó? Szóval? Lehet, hogy mi is leülünk vele játszani, és akkor azt mondjuk, hogy előtt be ezzel a mi időnk, majd nézzétek ezt, leülünk és egy óra múlva, de szar volt ez. Már <gül> <gül> nem tudom, tehát a videók alapján jólnak tűnik tényleg. Igen. A múlti is egész tűrhető. Én az anyagi sikertől nem félek, inkább a kritikaira leszek kíváncsi, hogy mit fognak mondani. De mondjuk, mondom, tényleg úgy nyúltak hozzá, hogy modern is legyen, meg régi is próbáltak a két tábor közé beékelődni. Szerintem egész jól amúgy, úgyhogy biztos... A, a múlti a az hiatalogat... nekem is adta. A fiatalokat könnyű lesz megfűzni azzal, hogy ah, láncfűrésszel szét tudod belezni, meg robbannak a belsőségek Tehát A Egy 12 évesnek, aki mondjuk nem játszhat vele, ennek már bőven elég, hogy játszon. Igen. Majd karácsonyra ezt kéri a szeretet ünnepére. furcsa a célközönség a korhatár ott van. Igen. Igen. Hát Cségóba is rengeteg a 12 éves, amikor 16-os a korhatár, de senkit nem érdekel. Ott 16-os a korhatár, az mondjuk Igen. érdekes. Igen, ugye. Pedig ott annyira, hogy úgy veszsek nem is olyan, olyan durva. Hát nagyon nem fröcsögnek a dolgok. Csak vanodi fedverrel is meg vásár, meg más minden. Megvers, hát ez csak fed egy 15 év. De most már legalább követnek benne a csírkék. Igen, az mekkora. Az rovat nagy. Én gondolkoztam, hogy hm, hogy hogy hogy miért lett ez a megbeszélés amikor a a webnél ezt kitalálták, hogy srácok, mit tegyünk bele, és akkor az egyik szólt, hogy akkor a csirkéket jól lenne, tényleg megcsinálnánk rendesen, mert, mert az úgy még kérdéses a szerepük <gül> <gül> a játékban. Tehát, né nem mondták rá azt, hogy hülye vagy ülj le. <gül> De jó pofám, hogy. És az a nap, hogyha kinyírják azt a csirkét, aki téged követek, akkor kiírja, hogy megölték a csirkédet. <gül> <gül> Tök jó pofám. De szóval. jó, Ha mondjuk fegyvert is, fegyvert is lehetne nekik adni. És mondjuk... Na jó, oké. Ja. Le, nem olyan jól lőnének mint, mint mondjuk egy kutya. De mondjuk kutya a... kutya az awp Hát a kódban milyen műzé volt. Bent a kutya és akkor minden jaj, jaj, jaj, jaj, meg, megugatott. A kutya, a kutya jobban lőne, mint egy csirke Igen, ez biztos. Ezért is benne kutya. Na jó, nem menjünk bele. Na jó, van, de szerintem akkor az fps t ezzel le is zártuk, Úgyhogy ez a négy cím volt, amit most ide firkattottam gyors, gyorsan. A Dumot várom a legjobban, de a felújított kódra is kíváncsi vagyok. Meg hát a Shadow Warrior 2. Az királyság. Na, neked most az FPS van becélózva. Most meg. így jött ki. Na Nem és volt egy Mi nyomás? volt ez, ami eszedbe jutott, de mégsem mondtad, mert ja, miért? Most, most mondjam. Hát uh... ha mondjad. Az újra kiadásokról jelent, ő is ezért jutott eszembe, hogy megjelent most az Orient the Blind Forestnek egy ilyen definitív edisyenye. Egy fél éves játéknak. Hát de az, igen, ezt tudom igen, mondani. Igen, igen. Ami már kint hát van ezen a generáción. Éves. Igen. Hát, hát, ezt furam, ezt az ilyet nem értem. Tehát, hogy mit várnak, hogy egy év után megveszik még egyszer? Mondjuk az, az a fejlesztők mellett szóljon, én közben olvasgattam itt a fórumokban, meg igazából én meg is vettem, hogy nem teljes áron adják oda azoknak, akiknek nem megvan, hanem ilyen 5-5 dollárért a 20 eurós játékot odaadják annak. És nem csak ilyen, itt tudom, még grafikai tuning van benne, vagy ilyesmi, hanem magát a játékmenetet is egy kicsit tovább gondolták, meg vannak benne új pályák, új részek, amik az alapjátékban nem voltak. Tehát így olvasgattam a fórumot, hogy volt voltak, dollárért akik... adnak egy d t hát öt dollárért igazából, mert ha neked megvan a játék, hát de, de, fizetleg... de ha nincs, akkor 20 dollár. ha nincs, akkor játékban. akkor 20 dollár, jó, de hát a más, tehát az orient and the Blind Forest is ilyen mondjuk az, jó, va, el... hasonló árban van. Nem tudom. De most igazából... miért venném meg mondjuk a régit, hogyha, de most nekem nincs meg egyik sem, és hogyha hasonló árban van, akkor én miért venném meg a régit. Azt a régit azt már meg tudod venni. Tehát most kijött ez az új, ez a felújított, Tényleg. most már csak ez lesz a sokban. viszont a külön poén az, hogyha ezt megveszed akkor te két játékot kapsz, mert megkapod a régi verziót is a Steam könyvtáradba. Akkor ez kicsit olyan, mint a, a Deus ex volt, a, amikor kiadták a Human Revolution-nek a felújított változatát, ami tök jó, mondjuk az nem gyerelt meg gyorsan, de szebb grafika lett, meg minden ilyesmi, és hogyha megvolt neked az alap, akkor azt olcsóbban tudtad megvenni, két dollár, két euróért tudtad megvenni azt a játékot, és szebb volt, balanszosabb volt, meg minden ez kicsit olyasmi. Csak a, az Igen, a különbség, hogy ott eltelt egy kis idő, itt meg fél év után kiadtak egy definitív Edition. Tehát ezt egy patchben miért nem tudták megoldani? Hogy, hogy átalakítják hát... a játékmenetet egyes na, Igazából, mondom, olvastam fórumokat, és ők dolgoztak ezen egy évig, állítólag. Én, Tehát, most? hogy már, mikor megjelent az eredeti, ők ezen dolgoztak. Hát, mikor jelent meg az eredeti? Hát, kö kö egy, egy éve, éve, éve. Hát max. egy éve szerintem. Hát megjelent a szeretet, és utána le, és akkor más nem, nem már peccselgették, oldán. hanem nyomták a definitívet is römbövele a melót. Hm. Or, az tudja. Ez elég érdekes. Hát, én nem tudom, tehát az ilyen tizenéves játékoknál megértem, hogyha kijön egy ilyen felújított változat, vagy mondjuk ugye generációváltásnál, amikor kijöttek a PS3-as játékok négyre, meg ilyenek, de, de ez, hogy egy egyéves játéknak már felújított változatot adjanak el, ezt, ezt egyszerűen nem tudom hova tenni. Hát ez igazából a új konzol generációkkal magyarázható. Mondjuk nem tudom, hogy az the Blind Forest, ez megjelent egyből Xbox meg PS4-re. Szerintem igen. Alapváció. Mert akkor viszont sok is is is jönnek. Mert ugye ezt most ezzel szokták magyarázni, hogy viszonylag nem túl régi játékokat azért csinálnak bőle a Definitive mert hogy azok mennek az új konzolokra, és akkor már miért ne portolnák át mondjuk PC-re is. Mert ez kb. ezt ez szokott lenni mostanában a, a menete ennek. Tehát így igazából némileg uh, magyarázható ennek a létjogos újtsága. Xbox One 2015. március 11. Hm. Akkor az is kijött akkor. Hát akkor viszont nem értem ezt a definitíver isent nagyon. Megmondom hogy egy PC, ezt a definitív ediset, amúgy grafikát amúgy annyira nem veszem észre, hogy lenne különbség. Én, én ezekben inkább a DLC, tehát a, azt érzem. Például mondjuk itt volt a Dark 2, amit ugye régebben beszéltünk, annak is van egy Definitive ed és én azt vettem meg. És abban van minden DLC, de én grafikailag ott például nagy különbséget, úgy nem kifejezetten látok. Igen, hát ott volt, én nézekettem képeket is, hogy KB egy szűrőt rátettek, és akkor egy kicsit máshogy néz ki. Igen. De az, mondjuk úgy, hogy nem nagy meló. Igen, de itt sem néz máshogy kitett ez az Oriental Forest így hogy nézegettem a képeket. Nem egymás mellettettem a két képet, tehát nem azt mondom, hogy teljesen átnéztem. Igen, de... Igazából itt már gyönyörű az alapjáték is. Igen, pont igen, ez az alapjáték már tavaly is jól nézett ki. Igen, igen, Talán egy kicsit, mintha színesebb lenne ez a definitíver is. Tehát hogy az alapjáték az inkább ilyen kék, és az, annak az árnyalatai voltak itt, meg, mintha egy kicsit több színen. De bár, úgy lehet, hogy is hülyeséget beszélek, mert én anon megvettem akciósan az alapjátékot. És azért mondtam azt, hogy most ezt az 5 eurót tőlem nyugodtan megkaphatják, mert ez egy tök jó játék, és végre akkor végigjátszom. Tehát leszokom, hogy most leüljek vele játszani. Úgyhogy el is kezdtem vele nyomotni. Mert hát, mondjuk kitűntek. Lehet, hogy egy-két részen könnyebben jutottál át azért, mert belenyúltak, és amúgy meg rohadt nehéz lett, mert nem nehéz Aha. lett volna, hanem frusztráló. Hát tettek bele például, hogy azt nem tudom, hogy az alapjátékban akkor gondolom nem volt benne, hogy egyes helyeken lehet teleportálgatni a főbb helyszínekre. Az volt szerintem. Ez benne volt az alapban is? Nem tudom, így a... Vá... a módosításoknál ez is itt volt. Tehát a teleportra volt. nem emlékszem, hogy volt-e benne. Azt tudom, hogy lehetett így gyűjtögetni ilyen dolgokat. Vannak ilyen romok. Térkép darabokat. A romoknál a... ott lehet menteni. Meg Igen, és ott lehetett tényleg. Így ott már lehet meg teleportálni. Vagy, le... le... Vagy csak én magyarázom bele, de voltak ilyen romokkal, én... emlékszem. Én nem játszottam vele, de nekem úgy rémlik, hogy volt teleport, meg volt egy nagy térkép, hát konkrétan ja, konkrét ja, a térkép ja. volt, hogy kellett legyen benne teleport. De most, amíg azt te szaplatod meg minden, hát, hát most... Igen. De igen. Egyébként egy marahó játék még mindig. Én neki jártam újra aztán. Most jó a zené. Gyönyörű. Ez a kép, meg a hang együtt, az meg... Tényleg, ez, ez a játék. Amikor azt mondják az emberek, hogy a játék az nem művészet, hát nézzék meg ezt a játékot is. Tényleg, gyönyörű. Valóban. Vagy elég elég, elég nehéz, elég nehéz mondjuk néhány helyen, de lehet, hogy nekem már sokat nem játszom ilyen platformerekkel. De hát voltak benne olyan részek, mint mikor, mikor jön a víz, és így ugrán kell felfel. Úristen! <gül> na, azt egy pár szor úrra kezdtem én is. És ott nincs közben mentés, az a szívásban. Nincs, nincs igen, Ott, ott igen. mindig a legelejétől. Ó, az nem játszottatok akkor tiatt Ryan első részével. De azt végigvittem. Még, én emlékszel, én is. A, emlékszel a végső pályára? Ott is felfele kell ugrálni. Ugyan, amikor, amikor jön, jön a lás, meg, meg minden. Aha. Na, Akkor lehet azt... nem vittem végig, várjál. Na, Na, én végig az, vittem. Az rohadt nehéz, és én azt úgy csináltam meg, hogy minden achievement meg lett, tehát konkrétan úgy Jú, csináltam, leg, legnehezebb fokozaton úgy csináltam meg azt a pályát, hogy ö, időre kellett menni, és nem szabadott megölnöm egy ellenfelet sem. És a végén az volt igen? egy boss, és azt szabadott csak megölnöm, és úgy csináltam meg. De az arra ráment egy délutánom. <síthat> és az a durva, De... hogy barátnőm is megcsinálta, az összes achievement abban a játékban, úgyhogy ő is megcsinálta ugyanígy az utolsó pályát, és ő is valami egy délutánt vele töltött körülbelül, de párszor fölhívott közben telefonol, hogy már nem bírja. <gül> <gül> <gül> nagyon, nagyon -csaj. Ja, ja, kitartó. Vontok neki hajrá, tették kicsit félre, majd később. <gül> az... Ennyi volt a javaslatod, <gül> <gül> hogy, hogy lehet ez megcsinálni, hajrá szívem, gyerünk! Ne, ezért az <gül> az is mutat, nem is mutatta meg neki a Dark Souls-t, mert a végén még kitépi a Egyébként csak megjegyzésképp mondom, hogy az Orienda Bán 57 achievement van. Igen, igen. Ez én szerintem föl is teszem most a kíványság listámra, hogy lássam, hogy mikor lesz érdemes majd beruházni rá. A 20 óra az annyira nem vészes. Ja, mondom, tehát nekem meg az 5 most kifejezetten ajándék volt. És akkor a legújabb verzióval tolhatom. Megalább. Majd mindenképpen ránézek. Ja, úgyhogy ennyi volt most a gaming meg hát majd, amiről még beszélünk később. Most ez a Neurotik majd igen. beszél később. Igen. <gül> én, én viszont erről most. És <gül> Én szeretném, hogy akár írta ezt fel, most beszéljen róla. Ezt én írtam fel a Garden Warfare 2, most bekerült a game time-ba. Tíz órát lehet vele csapatni. Nem tudom, mennyit toltam eddig, de, de igazából a, így, unblock annyitokról mondani, hogy ez egy nagyon jó játék lett. Ha már kicsit kötekedni kéne, akkor igazából ez is egy DLC-ben elfért volna, majd hogy nem az egyhez. Maga a játék, én egy dologba tudok így picit belekötni, és igazából ez így a maga a játék nagyon nem negatívum, hanem hogy ez, hogy az, az ilyen játékoknál ők rendszerint szeretik ezt a menüt úgy, ahogy van elbaszni értem itt az elbaszni alatt, mint a, mint a butlerfield hogy ugye böngészőből kell elindítani, és akkor nincs is main menü, hanem, mit tudom én, Na, hát itt konkrétan az a main menü, hogy betölt egy játék rész, ott meg kell ölned ilyen pár zombit, így át kell mened egy kis pályán, utána átvisz egy ilyen hátsó kertbe, és ott a hátsó kert a menü. Tehát, hogy ott kell oda menned egy konzolhoz, azon ha nyomsz egy ebetűt, akkor meg tudsz nyitni egy portált, ami átviszi a multiplayer részbe, és utána bele kell ugrani a portálba, és akkor kezdesz szervert keresni. Nekem ez kifejezetten tetszik. De mondjuk nem, hogy, hogy mindig ugyanazokat le kell ülni, azokat a. Nem, nem, nem, de, de mindig az... így kell, hogy. te ja. nem az, hogy Rimez, hogy multiplayer, azért, mit tudom én, ja, Gardens de. and Graveyards, és akkor keresés, hanem hogy betölt a játék, oda kell menned a portálhoz, meg kell nyomni a gombot, bele kell ugrani, utána tudod kiválasztani a játékmódot. Hogy elsőre mókás, de sok gyára már nem annyira. Nekem ezt tetszett. Amúgy de meg nem a... tudom, tehát én Jó, is azt pofa. mondom, hogy szar, csak hogy huszadjára is, meg ja, oda ja, kell menned. macerás. Igen, tehát egyszerűbb megnyomni egy gombot, és akkor keresed a játékmódok között is. find a game vagy valami. Hát, hogy hát, beletehet ki, egy hogy akinek ez már nem vicces, az csak nyomjon rá, azt ne hagyja keresse. De. És, és nem tudom, tehát, hogy így ennyibe tudok amúgy belekötni. Maga a játék nagyon jó, a pályák iszonyatosan nagyok. Ö, az új ö, egységek, vagy hát mi, minek hívják ők, Hősök, nem hősök. Mik ők? Hát választható. A meg zombi. Választható. Ö, karakterek nagyon jók, tehát ez majdnem mind tetszik. És hát igazából mind, csak nem mindegyik illeszkedik a játék stílusomhoz, inkább így mondanám. Ami kifejezetten tetszett, hogy a Gardens and Graves Yards nál most már nem úgy van, hogy akkor, akkor a, a zombik támadnak, a növények védenek, hanem van oda-vissza. Mm. Ez, ez nekem kifejezetten tetszett. És ugye az egyik ilyen a növényeknél körülbelül a, az engineernek a megfelelője a zombiktól egy ilyen varázsló ilyen rózsa amúgy a rózsa az engineer? aha ő tud idézni ilyen izét Végis ugyanazt mint a teleporter a, a zombiknál csak itt nem tudom milyen nevel csak annyi hogy summoningolni kell nem építeni Én érdekes Na jó, jó. De ránézés, nekem így tetszenek az új karakterek. Nagyon jók, nagyon jók. Tehát a, a, a zombiknál az a kis pici valami... Aki beül a megbe. Az, az. De annyira OP. Ez kurva jó. Az a kedvence, ahogy. Az, az a jó jól játékban, hogyha ha bealáznak, akkor nem érzed úgy, hogy tehát nem az van, mint a cénél, hogy sokan elkapják a gépszíjat és szétvernek mindent, hanem ez egy ilyen olyan jópofa játék, hogy itt nem nagyon érdekel, hogy mi történik. Ó, de mi hogy na, van, a, van a képt is, tud. Én, én, én, én, én, én, én tudok, én, én tudok olyat, tudok -e. olyat, aki ezen is be, rage ja. Szerintem nem tudom, tudom ez. kiről veszélsz. De, de egyébként mindenki élvezi ezt a játékot. Tehát ez egy ja, ilyen... Mondom, nagyon jó. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt lehet Ha valakinek van mit tudom én, körök, akivel együtt akar nyomni valamit, Akár multiba vagy kóba, ez a játék szerintem az első rész. Cs és elvileg van is. amúgy valami single player része is, vagy nem tudom. Tehát, az hogy... a menüből nyílik, amúgy azt hiszem. Aha, tehát hogy ott a menünél írja, hogy difficult. Másik ajtó megy be. <laughs> Igen, Igen az lehet, de nem próbáltam csak a multit, megmondom őszintén. Ott amúgy fel tudsz fedezni ott a izényé, ott a zombik meg a növények harconak, valami ilyesmit olvastam. Ja, valami ott És ott rengeteg ilyen ládát tudsz kinyitni, ahol speckó, plusz xp, arany, meg mindenféle ilyen cucc van. Úgyhogy... igen, a coinból tudod itt is kinyitni az ilyen különböző módosításokat. És kártyapaklik természetesen. Na, jó, ja, jó, ja, jó, ja. jó. Nehogy már kártya nélkül legyen valami. Ja, de, de az, az elsőben is csak jól oldatták az Ez az, hmm, az, az jól működik. De, de nagyon jó. Igazából én azt mondom, ezt a 10 órás, ilyen triá verziót, aki picit is bizonytalan, az ugorjon neki. Szerintem hozza a kötelezően elvárt szintet. Annyi, hogy ugye mivel most már van olyan <gül> Gardens and wall, uh, Graveyards mód, amikor a növények támadnak és a zombik védekeznek, hát ott, uh, hogy is mondjam, a, az még annyira szokatlan, hogy volt olyan, hogy konkrétan, egy rajtam kívül senki nem próbálta meg elfoglalni a pontot, mindenki csak így lövöldözte a másikat. Ugye mindenkinek ez a berögződés, hogy nyart, akkor növények vagyok, akkor védeni kell. De nem. De nem szóval... tudt föl nekik, hogy nincs mit. Nem, nincs tehát nincs mit konkrétan végül. ilyen egy millimétert nem sikerült elfoglalni, mert annyira bevédték, hogy az a pár ember, aki rajtam kívül próbálta foglalni, nem értünk semmit meg lesz a, so... a videókártyám, mert fölpakoljuk. És ez Sokszor baj amúgy az, az ilyen célal kitűzött játékmódoknál FPS-ekben, hogy rengetegen csak lövöldözni jönnek be, és például Battlefield-be is nem nagyon érdekli őket, hogy pontot kell foglalni, vagy valami, ja, hanem ja, ja. csak lövöldöznek. De Nelyez mondom, ezt, ezt, ezt ettől eltekintve nagyon jó a játék. De én bátran merem ajánlani. Akkor jobb, mint az én... egy. Nem, ugyanaz. Tehát van benne hárommal több választható egység mindkét csapatban, meg, meg egy picit több játékmód van benne, meg oda-vissza, meg mit, de a, amit elvárhatunk tőle, azt hozza. Grafika szép, pályák, mondom, hatalmasak, nagyon nagyok. Van, például van, van egy ilyen Holdon lévő pálya is, ilyen holdbázis. bázis, egy nagyon jó kis funny. És? 10. 10 óra jár, akkor utána végeztél vele, vagy majd nézed, mikor lesz akciós? Szerintem én ilyen akcióba tutibe fogom húzni. Nem tudom, mennyi most a teljes áron. De, de a vétel az szerintem kinéz neki. Na, ez engem is érdekel, ahogy utóbb bejelentették. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Nagyon jó. Az a baj, én már az egyel is adós vagyok, de hát most már kijöttek kettő, akkor most már inkább ezt meg. Ja, meg ezt itt van 10 órát ki tudod próbálni, el tudod ja. dönteni, hogy neked ezt kell a később is Hát jó, Le ez a game igazából úgy. nagyon jó az Originnél. Ja, ezt jó kitalálták. Igen, igen. És nem úgy van, mert ugye a Steam-en is szakott lenni, de ott ilyen ingyen hétvége. Itt viszont az volt, hogy az azt, és akkor számlálja. Hát ez igen, is demo, Bármikor. Vagyis. Hát végig is teljesen demo. Igen, hogy ezt lehetne csinálni viszont Nem dolgold, hogy mikor látozza ezt, hogy hogy lehessen megcsinálni. De ezt a 10 órát én tudta, hogy végig fogom tekerni rajta mondjuk én elképzelhetően tartom, hogy a, a single azt nem adják oda, mert azt lehet óra ki is tudnán nyomni, nem? Akit meg csak az érdekel ne, lehet az... nyomni a single. Is, is én anno a Battlefield 4 csináltam azt, hogy kipörgett a ad... triába? Hát, hát ki akartam, csak bebukozott az egyik pálya és felbaszott és inkább letöröltem a fenébe <gül> hát de, de ki, ki lehetett volna játszani, igen küllecik ez itt is működik Na, hát ez egy jó kis játék. És hát még a végére felírtam egy ilyen updates témát, ugye? Hát, tota. <gül> Kiadt most én, totál váratlanul. Tehát én mire olvastam, hogy van patch notes, meg hogy mik lesznek a változtatások, addigra már be is került a játékba. Tehát, hogy most nem húzták el, hogy most hetekkel előtte kiadták, hogy lehessen erre készülni, hanem na, ah, itt a 6-8-7, és akkor kenyétek neki. Erről én se hallottam egész idáig. A meglepő, meglepő. <gül> <gül> Pedig te nagyon követed ezeket. Persze, persze. De lehet, hogy azért, mert az előző perc nem sikerült túl jól, és több bukkerült került bele, mint amennyit javítottak. Bugok itt is voltak, tehát nagyon, tehát múlt héten, vagy hogy mondtam, hogy linkeltem nektek a... Ja, igen, nem linkeltem igen. azt a videót? De, de, de, amikor bugosan nyert a... Az ax, axosat mondod? Ja, amit? ja, ja. Igen. Az egy elég érdekes bug. Hát meg amúgy, mit tűnt, voltak olyanok a patch előtt, hogy nem töltettek be jóra karakterek, és akkor az egyik ilyen arcon csúszva közlekedett a pályán, de az egész játékban senkinek nem volt a karakter animációi. Igen, az, amit játszottatok streamen. Ja, az a az, az streameltem is, nem is emlékszem. Igen, igen, igen, igen. azt Ez vicces volt. És hogy ez, ez most mindenki. csak ilyen, ilyen bugfixek voltak, vagy azért valami tartalom is lett benn, vagy úgy? Ha ez szintok, konkrétan? Hát... Haver az úgy nyilatkozott róla, hogy meg kell tanulni újra dotázni. Ennyi minden változott. Bekerült hét új item. Mm. És használhatók Átalan is? Között. Használhatók, persze. Mindegyik itt ilyen nagyon jók, és például itt egy csomó minden olyan taktikát tesz lehetővé egy-egy karakternek, hogy beszarás. Tehát hét új item, akkor átalakítottak, egy megint egy Rahadli hős kapott ilyen aganimos fejlesztést, egy csomó szkílt átvariált, és hát nem úgy, hogy átvariáltak, hanem hogy újra skáláztak dolgokat. A, rengeteg, tehát megint a térképen is változtattak. Most már van egy újabb kis ösvény, ahol át lehet menni egy részen itt na nagyon sok mindenbe belenyúltak. És nagyon jó. <gül> Majd már nézek én is. új hős gondolom nem érkezett. Az nem, de, de mitől például behoztak, Még jó, én ugye Dota 1-es így nem vagyok annyira képben, mert azt, azt még annyira nem toltam annak idején. De mitől behoztak egy olyan cuccost, például jó, hát ezt most így fogja érteni, meg a hallgatók közül egy páran lehet. Ezt kikérem ki magamnak. Van, a, van a, a hangja, a weaver. Ugye neki van az a, ski, a passzívba, hogy adott idő közönként kettőt lő. Na most behoztak egy olyan itemet, ami az összes ilyen melee, tehát közelharci hősnek adja azt, hogy kettőt üt. Uhuhuhu. Tehát én én ma csináltam egy szent ilyennel, és hát <gül> ment előre, mint ki is a vajban. De ez csak mílikre? Azt vagy? hiszem csak míli kapja. Azért az is beteg. Még egy kliver összekombinálod, és akkor tényleg ilyen koszál a parasztó. Én, én igen, csak mílire adja. Most Úú. itt megnyitottam a patch notesból, Beteg. És akkor még ilyen. Tehát tíz izé, strength-et is ad, attack speed-et is ad, damage-et is ad, és akkor ráadásul olyan, hogy amikor duplát üt, a második az, az 100% movement és attack speed csökkentést egymásod, 0,6 másodpercig. Is. Tehát így meg fog, mikor megüt. Na nem hát el. ez így elég OP-nak tűnik. És 5 másodperc cooldown van rajta. Csak. <gül> nagyon OP, szar, megy. És ez a faceless void-nak a mini mennyire? Vagy a sztannyával mennyire? Megkapja, tehát az Júj, ne ne ne számít. Jézus. Igen, tehát ugyanúgy attack modifier-ek, minden megy rá. Mond. Jó, mondjuk, mondjuk várját. tehát annak a mondjuk már úgy megcsinálták, hogy egymás után olyan sokszor nem adhatja be. Tehát akkor gondolom... Ja, Figyelj, a, a, a, a misszek is ilyen pseudorandomok, és van úgy, Aha. hogy 11-et is levéd. De ré, régen volt, emlékszem, hogy megcsinálva. Talán még lehet, az alapdotába ha voidnak olyan itemeket pakolgattál, hogy hatalmas nagy atag speed lett, akkor konkrétan elkezdtél valakit ütni, és ő nem tudott megmozdulni. Tehát ezt volt már kivették azzal, hogy valami mini kúldánt rátettek erre a sztánra, hogy, hogy olyan gyorsan nem jött be egymás után. Hát most, most izé a összegyújták az éze, a. Tényleg ez az orhidból, meg a kristalizból, most már lehet építeni egy itemet, az a nev, hogy Bloodthorn, és konkrétan olyan, hogy. Adja az orhidnak a szilensét, és aki rányomod, az összes csapattársad százszázalékos crit chance kap rá, amíg rajta van az a cucc. Tehát én így benyomtam, és a piros számok repkedtek így össze, és. Valami buffot is a feje fölé tesz, hogy itt van őt nyírjátok. Valami effekt van, táblákat adott eszmát. Nagyon, nagyon. Tehát az is annyira OP, tehát ugye. Van, van egy jó pár hős, akinek az orhid alapítem, és akkor most már még kritet is kapsz mellé. <gül> ez nagyon jól hangzik. Nagyon jó most ez az update, ez úgy felkavarta az állóvizet, hogy nagyon... Na, nem megyek vissza, hogy jutotázgatnék kéveset. Bár ezek után lehet, hogy azt se tudom, hogy merre hány méter, hogyha ennyire fölkavarták. Hát meg most már van izé ez a Tome of Knowledge, szóval 10 percenként lehet venni egy kis XP boostot. <gül> Jó ja, igen, ja, várj, én akkor ez a verzióval már hát játszottam, és láttam a boltban, hogy van egy pár érdekesség. Mondom, ez egy goldért XP-t. Az érdekes. Ritka. Vagyis hát eddig nem volt ilyen, meg nem. Tehát, hogy... É. meg amúgy is tett valami 10 perces refresh rate van, szóval ritkán tudod megvenni, de mit az elején például ha megveszed, akkor már kapsz egy kis előnyt meg, meg hát ugye kivették, hogy most már nem kapsz XP-t a, a kezdő mert hogy szerintük az nagyon unbalansz volt, úgy, hogyha azt valaki felvette nem tudom hát ez a pont az volt a lényege hát úgy, akkor most az... goldot, goldot kapsz, már te csak aranyat, igen hát végül is de ez nem volt rossz, és akkor ment mindig a harc kezdőrúnákért. Á, hát, hát, meg most van, meg... egy csomó tárnyak a receptjét más máshogy adja a statokat. Ó, te jó ég. Aha, jó, akkor kezdhetsz újra játszani. Igen, meg, megint noob leszek. Sose voltam mondjuk sokkal följebb, de most még lejjebb mentem. Most például, <gül> izé, ami nagyon OP, mondjuk eddig is OP volt, Phantom Assassin, <gül> Annak most olyan, hogy a tört átalakították, hogy fizikál uh, damage, vagy pure damage lett, várjálom, csak megkeresem, mert az nagyon OP. Godon pure. Meg ugye a crit arra is hatott. Na, szóval megvan. Szóval most már a daggerje valós fizikai sebzés, ami 60 van, plusz adott százalékban a saját damage-e. Uh. És a critet is ugyanúgy megkapja, mint eddig? Mindent. Ja, tehát most is. már az attack modifierek is mennek rá. All uh -huh. attack effects work and behave as if your hero performed them. Tehát, hogy mindháj simait lenne. Az És mondom, kellene. olyan, hogy tehát négyes szinten 60 sebzés, plusz az sebzésednek a 70 százaléka. Akkor gondolom a lifestyle is, meg minden. Minden, tehát az konkrétan jó. most az új meta izét csinálta meg Jim Bandotó, neki van ilyen, ilyen sorozat, hogy silly builds, amikor ilyen nagyon fasságokat csinál meg, de ez például működött. <gül> <Te, gül> Vett vet neki öt battle Fury-t, és eldobta a tört, és akkor ilyen triple kill. <gül> jó, Te, ilyen, ilyen simán nyom vele. Hogy a Fury is működik a törre. Az Persze, tehát hogy megüti a creepet, az mégis mi hárman meghaltak a creep mögött. kell. Hát a cleave damage így átment a területre ható sebzés. Az úgy nagyon durva. Cleave talán jó neki venni. És egy most mondok, hogy gyúrtak mindent. Most, most ez, ez most így nagyon felkavarta így az álló de, de szerintem kurva jó update lett. Vicces lett akkor rendesen. Én még az új, új hőst hiányolom, hogy mikor jön már végre valami. Hát ja, az... már ki volt az utolsó az Arkwarden. Az előző frissítésben. Amúgy értek új hőst, vagy, vagy ez csak... Hát, úgy, hát az, még, rá, még mindig jön. vannak olyanok, akik a Dota 1-ben ott voltak, és ebben nincsenek. Én ja, van, ja, ezt jaj. akartam mondani. Tehát, hogy olyan hős, amiknek már kész vannak, csak nem áthozva ide. De amúgy okkal nem, a, nem a, áthozva A Pit Lord van, aki már benne van amúgy, de még nincs benne. E, igen, az... Erről hallottam, igen, hogy az már így régóta várják az emberek, hogy pitlord legyen. Mondjuk nem tudom, mennyire működne. Meg egyébként nem tudom, a, a, az a labdotta is upgrade folyamatosan? Tehát csinálják azt is, már a Varkaszt 3 Az Azt nem tudom. ugye megnézem, hogy... Van ez a getdota.com. Hoppá. kis alakult az oldal. Ja nem? Aha. Hát igen, elég alap. Szóval a get, getdota.com-on lehet letölteni a Warcraft 3-hoz a mapet. Hát most a 6.83D verzió van kint. Ja. Hát de gondolom azért a Dota 2 jobban frissül, meg gyorsabban, gondolom egy komolyabb hát, csapat igen. áll mögötte. Meg jobban rajta vannak. Meg hát eSport, meg minden, úgyhogy... Rákérséltem a Pit itt a Dota2.gamepedia.com, tehát van egy ilyen oldal. Itt már egész sok infó van róla, tehát skill meg minden. Szóval lehet, hogy az is egyszer lassan bekerül. Ide van, az még nem egy rossz hős. Tehát jó el lehetett. Mondjuk itt izének hívják Abyssal Underlord. Igen, igen. Mondjuk gondolom a Pittor akkor levétte a Blizzard. Tehát az valami ottani karakter. Lehet. Vannak vanak ilyen vannak jogi dolgok, például Windrunnerből is Windranger lett, meg ilyenek. Hát de majdnem ugyanaz, így hangzásra is. Meg a king Kingből lett, vagy nem, most Frost King és Skeleton King volt. Igen, igen. Hát Csak hát ugye jött az. a Diablo 3. <laughs> <laughs> hát, ez még teljesen korrekt szerintem. Persze. Meg hát ott ezeket a karaktereket használták, nyilván így lett hívva, mert csak a Warcraft 3-nak a map lett csinálva minden. Itt meg azért <gül> már el lehetett szakadni attól. az képest szerintem nagyon jól átültették a játék alapjait. Ah. Mondom ez a frissítés, ez most amilyen hirtelen jött, szerintem annyira jó is. Majd nyomatjuk még vele. Majd Miki is nézi. Persze. Meg, meg majd játszani fog. A, azt, Egyszer azt mondja, ráveszünk a is. Biztos, hogy nem. Nagy, Bedrogozunk. Nagyon, sok, nagyon azt... sok alkohol és drog kell ahhoz, hogy én azt, azt egyáltalán elindítsam. Majd, majd mondjuk, hogy csak az achievementek miatt, nem? De nincsenek benne, nem vertek át. De emben. van, van. Nincs. Egyébként tényleg nincs. De majd, tudom, nem tudom, de ne mondd neki. De tudom, hogy nincs, hát de megnéztem. Majd lesz. Igen, erre figyel. De Még a menüből menéztem. látszik, mikor már keressük a játékot. Ja, é, igen, a játék közben, ha eszképet nyomok, akkor adja ki. És közben esőtáncot kell járni. Igen, igen, igen. Nem de ha nem jól te. járod, akkor nem jeleníti meg. Ha, ha kivégeztük ezt a data update-et, akkor Mesélnék egy másik update-ről. Na, halljuk. Közeljövőben volt. Közeljövőben, a... az úgy jó? Köze... múlva, bocs. Közeljövőben volt. az időutazás, megzavarja az ember. Igen. Igen, közé itt nézem, hogy az overwatch csak közeljövőben lesz, aztán ez zavaratott meg, az Open Beta. Most május harmadikán. Még még Autein leg. Az, az hamarosan indul, de hát most nem az Overwatch-ról lesz szó, hanem a Hearthstone-ról kijött ugye a Whispers of Old Guts kiegészítő és hát elég beteg lapok vannak benne és ami nagyon szívás, hogy szerintem hogy most nagyjából mindenki az új kutun lappal játszik és a ráépülő lapokkal teljesen függetlenül milyen klassz Jó, minden klassznak megvan a klassz-specifikus kutunos lapjai de hogy nagyjából tényleg 10-ből 90 ezt játsszak ami egy kicsit így, így idegesítő, ha azt nézzük, hogy régebben is az volt a baj a hearthstone -a, hogy mindenki így egykapta fára mentek. Tehát volt egy bizonyos warrior, akkor az ment, akkor volt a combo druid, amit most kinyírtak úgy, hogy a combo druid nincs többé. És most helyette jött az, hogy akkor most minden klaszkávé nyomja ezt a kutunos valamit. Ami így, egyébként mókás, meg egyébként baromi erős. Teh, olyan lapok vannak benne, hogy ez hihetetlen. Itt a Priestnél van olyan lap, tehát ennek Kutunnak az a lényege, hogy ez egy valami erős lény, 10 manából lehet kijátszani, 6x6-os, és folyamatosan vannak olyan lapok, amikkel lehet erősíteni, teljesen mindegy, hogy hol van. Tehát, hogy benne van a pakliba, meg van halva, kint van az asztalon, teljesen mindegy, kiraksz egy lapot és kiírja, hogy Kutunnak ad két sebzés, meg két HP-t. És ezek a lapok egyébként vicces, hogy nem csak, hogy erősítik a kutunt, hanem úgy magukból is elég erősek. Tehát nem az van, hogy pakolgatod kifelé aztán így imádkozol, hogy jaj csak túléld a, a a végjátékot, vagy hát az örligémet túlélt, hogy aztán később ki tud tenni a kutunt, hanem egészen addig azért elég jól el lehet tempózgatni. És így folyamatosan rakni rá a, a buffokat. És hát amikor meg kirakott kutunt, az meg nem csak az, hogy egy baromi nagy lény kint lesz az asztalon, hanem a, amekkora a sebzése, azt itt szépen, azt a damage-et az enemi karakterek közt. Tehát hős, lény, mindenki kap belőle, és amikor egy ilyen 20-20-ra fel van tuningolva, akkor azért az tud fájni. Tehát az lepuszolja az asztalt, kicsit meggyepálja a hőst is, és még ott van egy 20-20-as lény, amivel foglalkoznia kell az eneminek. Úgyhogy elég, elég OP. Szerintem amúgy ez a, ez a sebzés szétosztó, egyenként szétoztó dolog, ez az ami jó, nagyon OP. Tehát ezt, ezt lehet, hogy ki kellett volna venni, szerintem, mert ez már hát, később is sok. Hát, tehát ez konkrétan igen. olyan, mintha mint a charge lenne, csak nem egy helyre, hanem mindenhova. Igen, igen, tehát ez, ez... jó, mondjuk tehát ezt azzal lehet mondjuk magyarázni, hogy azért sokat kell melózni, hogy az alap így ki tudjon menni. Ja, persze, persze. Tehát nem az van, mert ha a megnézed a Hearthstone-ba, azért a kombók úgy vannak felépülve, például itt van ez a... Fú, most meg nem mondom a nevét. Ami az úgy viszonylag nem régi jött ki. kirakod, és akkor egy ilyen térkép rajzolódik a pályára, ja, igen, és akkor igen. ugye berak egy lapot a igen, igen. A Golden monkey Igen, és akkor berak egy, egy térképlapot a... a paklitba, azt felhúzod, akkor a térképlap berakja ezt a Golden monkey és ha azt felhúzod és azt leteszed, akkor a kezedben lévő összes lapot meg a pakliba lévő összes lapodat átváltoztatja valami random legendé. Tehát ez is sokat kell melózni, hogy azért ki jöjjön. Meg egyébként, nem tudom, tehát ez a random legend nem mindig jól. Tehát lehet, hogy egy csomó olyan legend lesz a kezedben, amit nem tudsz használni. Ez igaz. Mert... Viszont, viszont a majom meg egy 4-6-os taunt. Úgyhogy... 6-6-os. Vagy 6, 6 os igen, bocs. Igen, az nem kell egy kérdében. Ja, és amúgy itt adás előtt beszéltük, hogy a druida nagyon erős lett, de aztán rájöttem, hogy nem a druida lett nagyon erős, mert hülye vagyok. Ez a kutun. Az a kutun igen, illetve a tehát az a lényeg, hogy a, a kutun van egy olyan legendás lap, azt hiszem, vagy epik, nem tudom, ha a kutun meghal, akkor vissza tudja hozni. Na most, e, hogyha a, sá, ha a az sámát... Még csak, az még csak nem is epic. Ja, az nem is epic, Az teljesen, csak lap. rér. Okay. Jó, oké, okay, akkor... És, akkor és azt hiszem, klassz független. Igen, klassz független, viszont, ha le van hexelve a kutun, akkor nem tudja visszahozni. Így van. Ez az egyik. A másik, hogy a sámát teletették olyan... Oké, okay, hogy overlódos lapok, tehát hogy kevesebb manátus ki játszani, utána meg ilyenek, de négy mannáért 7 per 7. Ilyet tudsz retenni. Úgyhogy kapsz négy overlódot, de hát könyörgöm, egy 7 per 7-es cucc van. Lenne, igen, rádezzük, hogy van, van olyan lény is, hogy kirakod a lényt, és az összes overlódolt manakisztelett feloldja. Igen. Tehát igazából érted? Azért az nem rossz. Akkor a, és ki van egy hét per heted, Igen. Szóval, amit leraktál négy, amit aztán unlokod a monakristájukat, szóval beteg. Mert mondjuk pont ennél a nekem nem ez a legviccesebb dolog benne, hanem bejött egy új mechanika a játékba, hogy van egy Evolve nevű lap, amit egy manából tudsz kijátszani, betegi olcsó, és azt csinálja, hogy az összes kint lévő, tehát az összes asztalon lévő lényedet egyel nagyobbra változtatja egy randomra. Ami azért úgy elég, elég durva. Bár itt is benne van a random faktor, szóval nem tudod, hogy most akkor milyen jó lap lesz, vagy nem lesz jó lap, de ha mondjuk úgy, direkt úgy pakolod ki őket, hogy itt tudom mondjuk egy nagyobb lényt kiraksz, ami aztán már sebződött, tehát a következő körbe úgy is meghalna, és mondjuk ilyenből van egy pár darab, és ezt így kinyomod, akkor lesz full HP-s és egyel nagyobb költségű lény, és azért az eléggé tud fájni kísérleteztem veled, még nem jött össze olyan olyan baklő, ami igazán igazán jól lenne, de például van egy lény ami, most nem akarok hazudni, de talán azt hiszem 5, -5 ös taunt és alapból 6 manáért lehetne kirakni viszont úgy működik, hogy ahány eh, ahány totemet kiidéztél a játékban annyival olcsóbb lesz a mana költsége annyival olcsóbb lesz kirakni tehát lehet, hogy ezt a lényt te kirakod 0 manáért Viszont utána, ha ezt upgrade akkor ő egy hat manás lény. De ezt, így, ezt is lehet így kombinálni. mert aztán van egy lény, annak most nem tudom a nevét, úgy olyan a mechanika van benne, hogyha kirakod, és rányomsz egy lényre, hogy akkor őt upgrade akkor neki is így egy egyel nagyobb manaköltségű lényre változtatja. Ami egyébként tök jó akkor, hogyha itt le van sérülve, vagy kifejezetten olyan lényt rak le, aminek viszonylag nagyon manaköltsége, ad valami pluszt, mit tudom, idéz egy totemet, vagy valami pluszt, ami miatt nagyobb a költsége, mint amennyit ér maga a lap, és azt upgradered, akkor meg még erősebb lesz. Hát, hogy hát ezt úgy tűnik, hogy lényekkel is jól ki lehet használni. Hogy leteszed, támadsz, és aztán puff. és utána upgradered, ja. upgrade Upgradered. És ez... ha szerencséd van, még charzsosat kapsz, és akkor. Ez. Vannak lehetőségek. De hát mondom, ez a kutó most, ami nagyon erős tényleg, tehát hogy itt is van egy olyan legend, amit így azt hiszem 7 manából lehet kiidézni, és azt csinálja, hogy ha már legalább tízes, Ja, igen. Se Sebzése van a kutunodnak, akkor két négy hatos. De akkor és nem csak ő lesz egy négy hatos, hanem magam rak egy másik négy hatos. Igen. Szintén és, tauntos és lényt. Szintén taunt, és azon, az, az, az, azon nehéz átjönni. Az a legopév szerintem most. az egyik Azt én lekraftoltam, mert az nem volt meg, és láttam, hogy ez minden kutunos pakliba benne van. Hát az egy alap. Tehát konkrétan, hogyha kiteszel két Ö, olyan, vagy három olyan lapot, hogy a kutun már, már feljebb van, mint tíz, hmm, és azt kiteszed, meg, és jön. akkor tehát két tanútot kapsz folyamat. Ez egyszerűen hihetetlen. Meg ilyen, tehát csomó olyan lap hogy nézi a kutunnak a szintjét, hogy megvan-e már tíz, és az alapján ad valami plusz. Igen. Például a Priestnél ilyen, hogy vagy 6-5-ös, vagy 5 os lény, de az a lényeg, hogy lerakod, és még híre rá tizet. És nem is olyan durva van a költség. Tehát az képest, hogy milyen a van a költsége, ahhoz képest, hogy statja is tök jó. És erre még ráthill el tizet, vagy ugyanez megvan a varjornál, hogy tíz armort rak rád, hogyha a kutónnak megvan a tíz uh, sebzése. <gül> Ami azért elég durva. Tehát én most csináltam olyan warrior-t, hogy ilyen valami 28 hp ja volt, meg valami 52 armor rajta. Az lesz? igen. <gül> aztán, aztán leraktam kutont, és így lepucoltam az ellenfélnek az asztalát, tehát ott voltam rohad sok armorral, meg, meg, meg egy nagy lény kim volt, hogy már nem tudod mit kezdeni. Ezért Ugyan mondom a... például, hogy... Beteg, beteg. hogy lenne olyan lap, vagy, vagy egy olyan kaszt, mondjuk például a meg. tudom elképzelni, elképzelni, hogy átüt a pajzson. Tehát, hogy lenne olyan kártyája, hogy az életedet sebzi, nem pedig feltétlenül a pajzsodat. Igen, amíg az érdekes mechanika lenne. De ezt beletetnék, viszont amit meg még mondani akarok erre az új paklikra, meg erre a kutunos drogra, hogy ez a kutun, ez tényleg OP, viszont azt nem tudom, észrevettétek, hogy mindenki a házton kapcsán az a randomítást szidja hogy azt kellene minimalizálni erre a blizág, meg olyan, hogy ezt nektek, és még többet. Tehát a, a, a Gnomsz is ilyen volt, hogy folyamat, minden random, minden cucc, és most ez is, hogy... Egy, egy nagyobb lényt ad, de azt teljesen random, hogy mit kapsz, és hogy mint hogyha direkt beleszarnának a hogy ja, kérnek a rajongók. Meg az egyik legdurvább legend Mégis mindenki Tehát, tolja. Igen igen. igen, igen. De most van egy olyan legend, hát, az ilyen elmebeteg. Most azt hiszem, hogy az mondjuk csak uh, talán mage, nem, nem tudom, azt nem talán mage specifikusban, lehet hogy, lehet, hogy az is klassz független. De az a lényeg, hogy így lerakod, és annyi varázslatot egy random varázslatot uh, ja, igen, lő látom. el, igen. ahány ott el a játék során. Viszont bármelyik klaszból veheti a varázslatokat, és bárki lehet a célpontja. <gül> Tehát az ilyen, de volt olyan, hogy ellenfél kirakta ellenem, és konkrétan tökön szúrta vele magát. Mert így leszeregette az összes lényét, aztán azba vette magát. <gül> az az azon úgy rögtem. rögtem. jó dolgok. Igen. De persze ott van a másik oldal is, hogy ugye azért sok varázslat olyan, hogy inkább neked tehát az ellenfelednek fáj, vagy neked tesz jót. Tehát volt olyan is, hogy így kirakott, kirakta ezt a szart, nagyon sokat lényemet leszedte, meg lesezett mindent, meg telerakta ilyen többféle szikrittel a... az emberkét, és így néztem, hogy aha, hát ez képest a szikritt sehol nincs, <gül> hogy, hogy ilyeneket, de hát ez is tényleg nagyon random, viszont így elég szórakoztató. Meg Nos, az... Igen. Ja, a, most a, a kutun kutu a... akartam mondani. Na most ezt gyorsan elmondom, hogy miért tettem. a kutunál el akartam mondani, hogy most nagyon bejött a. Ez a. Fúhírt akartam mondani. Mindjárt mondom, mindjárt mondom. Ez Ezért a patron, patron, volt. patron varior. Igen. Mert ugye az azt csinálja, hogy ha kint van az asztal, és kap egy damage-et, akkor csinál magából még egyet most akkor kutun. tehát én kiraktam egy ilyen patronos ellen a kutun, mert nem tudtam mit csinálni. És konkrétan így, így, így kitenyésztettem az egész asztalára az összes patront, és tényleg nem lehetett velük mit csinálni. Mert kiraktam, és akkor a kutun szépen meglövi az egyiket, jó lett még egy, azt is meglövi, azt is meglövi, és akkor így szépen tele lett az asztala. Simán vissza lehetne hozni a tronvariort akkor, hogyha meg lehetne oldani valahogy ne, lehet. ne csak az ellenfelet támadja, hanem téged is. Ja. Mert ugye, hogyha te vagy a Patron warrior, akkor sokra remész azzal, hogy ki a kutut, mert az teljesen random dobál az ellenfélnél. Tehát, hogyha lenne egy olyan kártya, ami megfordítja, vagy ad esélyt arra, a, hogy igen, tényleg az érdekes lenne. Az érdekes lenne, hogyha így átalakítanák. De nem hiszem, hogy ezt meg, megillépnék. Hát lehet, meginti, meg nagyon OP. Nem, nem most, az biztos. De ez itt e... tényleg nagyon durva. Tehát ezt, ezt le kellett volna tesztelni, mert ez szerintem is nagyon, nagyon OP. Ja meg, hogy hát a wide menüvel egyáltalán játszik valaki még. Én kipróbáltam mellett. és egész gyorsan találtam játékost benne. Hát a kettő közül nem volt nehez megtalálni az egyiket. végül végül ha már ketten elkezdenek játékot keresni, akkor összedabja őket. Igen. igen. <gül> tehát ez, ez a jó hárszomból. Nem kell várni a 5v5-re, 5 tehát itt, itt, itt megvan. megvan. És egész jól megcsinálták ezt a játékba, ezt a vált. grafikaiak is tök jól néz ki, hogy hogy amikor elindítja az ember először a kiegészíté után a játékot, akkor bejön neki egy animáció, és mutagatja neki, hogy ez most a Kraken éve. Még ezt tök tényleg. És akkor van egy ilyen kapcsoló, amit át lehet nyomni, ott ott a Kraken, és akkor azt megnyomod, akkor át egy ilyen tüskés valamire, az lenne a Wild, és a, az egész had átalakul, hogy ilyen tüskés növényekben növények benövik, meg a, a szintedet is, tehát a rangodat is külön számolja a kettőt, Külön van a vágy, meg külön a standard. És ott is átalakul, hogy ilyen kis tüskés lesz, ha neked most éppen a vágy az aktuális. Tehát ezt így tökéletesen összerakták, meg a, a paklikat is át lehet konvertálni egyikből a másikba. Van, egy van egy pakli, ami össze van rakva mondjuk vágyra, akkor arra azt mondod, hogy átkonvertálod, akkor kiszedi azokat, amik nem jók, és akkor bepakolhatsz helyette más. Tehát egy viszonylag gördülékeny így a váltás. Meg gyorsan a is látod, mert konkrétan, hogy ott vagy a pakliknál, és ott állítod, akkor konkrétan inaktívá teszi azokat, amik nem jók a standardra, hogyha ott váltod át, és akkor már tudod, hogy melyikből tudsz válogatni, hogy melyik az, ami készen igen, van. Igen. Hát az, az ott sincs a listába, konkrétan. Igen, hát, igen, ha, igen, azt mondom, igen. Ha úgy, ha úgy rakod össze. Úgyhogy jól meg van csinálva. Hát, Meg lapot, lapot adnak most az embernek, hogyha beléptélnek, így azt a lehetszerűen, ezt mondkod, és beszéltük ilyen 13 talán Igen. Meg hát a ami, kutunt alapból megkapod, kapsz. meg kapsz még két lapot, amivel tudod erősíteni. Tehát, Legenda. hogyha eddig senkinek nem volt legendári kártyája, ami elég nehéz, de hogyha így ilyen pekes <gül> volt, meg szerencséni. Most van, most. Most van egy. Igen. Igen. Lehet, hogy van olyan pek, aki mondjuk belép, és szét megy a nete is nem kapja meg, azt sem szóval. <gül> nem, de, nem de azért is. hajrás rácok. Azt előbb-utóbb mindenki megkapja. Most, most érdemes. Egyébként most tényleg, tehát újannak is érdemes beszélni emiatt, mert a. A standardbe sokkal kevesebb készletet kell begyűjteni, akkor egyből meg is Na no, Akkor én most kezdek el ozni Újra, te újra. Nekem igazából én még bele sem mentem sose, úgyhogy. Olyan nagyon nem? Neked veset játszottál, ezt tudom, de. Hát, mert én már alapból későn csöppentem bele, ja. és akkor már esélytelen volt, mert nem voltak lapjaim, meg nektudom. Ez mondjuk baj volt korábban, hogyha ha nem az elejétől jöttél, és nem farmoltad össze magad, akkor esélyed nem volt szinte. Egy-két egy hétig biztos, amíg összelemszedsz annyi aranyat, meg annyi dáztod, hogy valamit megcsinálj magadnak egy alap legalább. Ja, mondjuk azért most is kellenek alapok. lapok. Ja, hát persze, persze. Tehát... De most valamiben talán akit... egy kicsit, nem azt mondom, hogy egyszerűbb, de, de most már sok olyan lapra, ami régen alap volt, nem kell költeni. Tehát ilyen Dr. Boom, meg ilyesmik azok, hogyha nincsenek, igen, meg, hát meg ilyen az... cucuk, akkor azok nem is fontos a standardban. Mondjuk a wild még lehet, hogy... Még, ott igen, még... ott igen. Mondjuk így hogy hogy hú, vajon milyen OP paklit lehetne összerakni vágyba, ba amiben így benne van, mit olyan valami kutunos, túm, azért, Dr. Doktor Boomos valamit. Nem hát tudom, hogy ez mennyire működne így együtt. Hát biztos működne De... valamennyire. Szóval, így meg ugye nagyon sok ilyen desztetülös valami jött még, még elő. Igen, van, amelyik megduplázza a hatást, azt hiszem meg, hogy visszahozza azokat a kártyákat, igen, amik igen. meghaltak, és igen, a detretülös voltak. kártyákat. Most egy Paladin ellen játszottam legutóbb, ami azt csinálja, hogy a detretülös kártyákat visszahozza, és amikor megöltem a Tyrionját, és így még egy Tyrion a semmiből, <gül> meg meg így a így mellé sorakoznak, és tele van az asztal a ilyen OP-zékkel, akkor azt mondom, hogy aha, köszi, tényleg jó. <gül> jó, jó lap ez valakinek. Ezt még úgyis fogják nerfelni, szerintem. Ja, hát ilyen OP legendek mindig voltak. Majd szépen kipörög. De ne úgy mondom, szerintem ezeket a lapokat még átnézik pár szó. Nagyon én ritkán adnám... nerfelnek a blizzardnál. Igen, de szerintem alakítani fognak. Tehát egy-két hét múlva a tuti, hogy, hogy belenyúlnak egy kicsit, mert megnézik, hogy, hogy fog működni ez a metában, és látják, hogy boldog-boldogtalan ezzel játszik, meg a sármánnal, és biztos hozzá fognak nyúlni, ja. szerintem. Dehogy, így röhög. <gül> Tudom, jobb. megvan ez a videó, ahol valami emberkével, tehát ott ül mellette egy csávó, akkor az játszik, és akkor kijátsza ezt a nagy varázslós akármit, tehát a kirakod, és akkor így bejéz valami jogszaron, ja, vagy valami ilyesmének hívják ezt a karaktert, ezt a lapot, és ott röhög, hogy a, a varázsatok így mennek minden felé, de tényleg így nagyon durva, hogy olyan varázsatok előjönnek ilyenkor, hogy hihetetlen. De az a vicces, amikor mit tudom én, üres az, üres az asztal, mert már ledorált mindent valamelyik varázslat, és akkor jönnek ezek a lényeket erősítő buff lapok, és akkor így a semmibe. <gül> Tehát, hogy jó, ez se volt hatásos, mert nincs az asztalon semmi. <gül> szóval ez tényleg nagyon-nagyon random lap, ez is. Hát, mint az összes többi, persze. Úgyhogy nagyjából ennyi. Já, Játszatok sok Hearthstone-t. te is. most... most Miki te is kezdde, nagyon persze, sok lapot kapsz ingyen. Persze. A dota után le is kapsz, Egyből töltem. kapsz egy legendet. Most gondolj bele. Belépsz, elindítod, belépsz, Elépsz, és már kiér neked tessék itt egy legend. Más meg, évekig. Mert... Ráadásul a legópébb, érted? Igen, de utána kilépek, mert a csúcson kell abbahagyni. Igen. Ő <gül> <gül> mondjuk érdemes sok paklit nyitni most, így nyitottam én egy 90-et. Az úgy. Megint az, úgy az Jó, mondjuk ebből csak azt hiszem 50 volt az új. A zolgados, vagy valami 50 körül. El még Goblin versus Gnomosot is nyitottam, mert még az is maradt régről. Ő ja. csak kettő, szerencsére. Hát én úgy szoktam ezeket kinyitni, hogy gyűjtögetek, és akkor egyszerre együtt. Hát az a jó. És hát ilyenkor legalább úgy jössz le, hogy akkor most nyitok néhány legendet. Igen, vagy nem. Mert tuti, tuti. Oh, Hallod, volt olyan, elspoilerezzem, volt olyan nyitásom, amiben volt két legend. Azt a minenségét. Egybe. Há, én is csak pislogtam. Én akkor kiúznám a netet. <gül> Úgy <gül> megijednék, nem tudnám, hogy feldolgozni, és inkább. Hát én is megijedtem egy kicsit. De erről van felvétel? Van, követtem. Jó, van, akkor azt meg Majd, majd, majd azt vajon, mindenki mondja, meg. És a videót is. És a videót is. <gül> igen, kirakom, és utána, amikor utána kiraktam, és már nagyon fázik vissza, teszem, és föltöltöm a videót, igen. igen. <gül> mindenki mindenki iratkozom fel Neónak a YouTube csatornájára, illetve ja. Csigeznek a, a, a Twitch csatornájára, mert nagyon ö, érdekes és fontos gameplayek szoktak ott forogni mind a két oldalon. Ugye és tudod, minőségi, hogy nem fizetünk? És minőségi rage. Igen, minőségi rage, igen. igen. És ö, Csigez bárkit oktat is dotára, mert, mert vágja mindent szitut. Nekem csak ilyen nonszkénnyitások vannak. Átadom a tudást. Igen. Én nem adok el semmit. Mindenkit szívesen tanítunk, mert az ingyen van. Igen, és Mi se értünk hozzá? Pontosan. Hát, persze, tudod, azt szokták mondani, hogy aki nem ért hozzá, tanítja. Hát ja, igen. Még ezt sosem a mondást, mert ez akkor egy hülyeség. Tehát, hát vagy, az. tehát most valamihez nem értesz, akkor most miért akarod megmagyarázni másnak, hogy az hogy csinálja? Hogy nem, ebben ebbe az lenne a logika, hogy azért tanítod, mert nem vettek fel olyan helyre dolgozni, ahol ezt érdemben tudnád csinálni. Tehát elmondod másnak, hogy hogy tudnál ezt megtanulni? De ez lenne ez a, lényeg. a lényege, szerintem ennek Látom. a mondásnak. Ennek a mondásnak semmi értelme. De, de, ez. Hát annak, azért, annak a mondásnak nincs semmi értelme, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Az a vírság. Én e, e, ez egy tökéletes végszó. Igen. Ez egy kivételes. Semmi közön nincs a gaminghez. A szabályt. Igen. <laughs> ne. ne. Épp jó. ezért lesz jó a kod. Igen. Jajjajjajj, igen. <sítható> de hogy Most örül neki? Hogy ide ki? vágtam Aj. a Istenem, de hogy örül neki? Ez a legszomorúbb úgyhogy hogy Jó, örül. szerintem köszönjünk el, mert én már csak rosszabb lehet én úgy Igen. <sítható> Sziasztok. <sítható> Hello. Sziasztok.